things here for you hey now by my bed for you here now You're a 2021. június 25-e Vilmos napja van. És most egy ideig a mai napot követően nem találkozunk, vagy ha találkozunk, akkor nem a Kejfejancsi által. Elvileg két visszatérés időpont van. Az egyik, az Augusztus 30-a, a másik pedig. Hát életek három. Vagy szeptember 1-én szerdán, vagy augusztus 30-án hétfőn, vagy szeptember 6-án hétfőn, vagy semmikor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ez a kéfeje a Nettetők és Fiala János 14 éven oliaknak nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsor a 911 168, durván 10 perc múlva felül van filippov Gábor, aztán jön Navracsis Tibor, Horváth Csaba és Nemes Gábor, aztán eljön a viszontlátásra ideje. Ha bármiről szeretnének beszélgetni, ami konkrétan bármit jelent, 061-911-168. Figyelek abban mire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fió Laur, Ventszliné vagyok. Szeretnék önnek jó nyarat és kellemes pihenést kivenni, és nagyon finom időtöltést, de kérdezni is szeretnék egyet, mielőtt meg szeretném tudni öntől, hogy a hétfői reggeli Kejzer Jancsit miért nem tudom megtalálni a 168 óra bármelyik platformján. Hallványlél a is Lehet, hogy a 168 óra úgy döntött, hogy ez a hét kedden kezdődik. Fogalmam nincs. Tudja, no. volt arról szó, hogy én üljek le azokkal a munkatársakkal, akik egyébként megörökítik a kejfejancsit, és én azt mondtam, hogy hát erre majd kerítsünk sor szeptemberben, ha eljön a szeptember, mert jelen pillanatban én ennek nem látom időszerűségét tegnap például megjelent a füriessen való beszélgetés, amit én egyáltalán nem találtam meg sehol se, de közben, ha különbe beírom akkor megtaláltam, legyen szemfüles fogalmam nincs. Megpróbálok nagyon szemfüles lenni, nagyon szeretném meghallgatni. Még egyszer. Oké, okay, rendben van, ennyi tudtam segíteni. Viszont hallásra... Uh, Hozzá vagy szeretném elmondani, egy itt um, valójában, hogy nagyon jó pihenés, nekem pihenésre nincs szükségem, semmilyen pihenésre nincs szükségem, pihenek én eleget, egy kicsit többet is a kelletténél. Uh, inkább arról van szó, mint amikor az agyneműt kirakják, szellőztetni, hogy egyébként az az agyneműnek mennyire használ, mennyire nem. Valószínűleg igen, hiszen az emberek kirakják az agyneműt szellőztetni. Nos hát én ezen a módon próbálom kirakni saját magamat szellőztetni, és ahhoz, hogy szellőztetni tudjam magam, nem szeretném magamat minimálisan se azokkal a légköri viszonyokkal befolyásoltatni, amelyek az elmúlt fél évben körülvettek. Engem ugyanúgy, mint önöket. 061 egy 168 ki van a kettes számú Cetli? nincs kettes számú Cetli, akkor jött a hármas. Feeling, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott napokat is, de most elsősorban a minden nap utolsó adásra hívom fel a figyelmüket. 0, Jaj, yeah, jaj! Yeah. És még egyszer, jaj, yeah, jaj! Yeah. 061-911-168 Jaj, yeah, jaj! Yeah. És még egyszer, jaj, yeah, jaj! Yeah. He tore the Amit a világról gondolok, azt az elkövetkezendő négy beszélgetésben azt gondolom, hogy inkább többé, mint kevésbé meg fogom tudni fogalmazni, hogy az önökkel való beszélgetésből mi jöhet még ki, vagy mi jöhetett volna ki, az kizárólag azon múlik, hogy bárki ebbe a sorba belépe, mert hogy monologizálni nincs kedvem. Nem vitte el a cica, nem is úgy jöttem Furcsa délutánom volt, és az úgy elvitte az egészet valamilyen irányba. De mindig furcsa délutánom volt, csak mindig másféleképpen. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Egy kis késéssel késéssel itt magát, és sajnos voltak napok, amikor csak Utód hallgatni az adásban, nem. Hogy van édes én lányom? Köszönöm szépen. Mm, jól vagyok. De éppen ezt akartam magának elmondani, hogy azért még itt is fertőzöttem. Tehát, hogy egy situáció, hogy én megjöttünk egy nagyon kedves családi ebédből, ahol nagyon boldogok voltunk. Kiültünk egy parkba, ugye, mert csak szokatosan tudunk jönni. Jobb oldalt a tenger, szemben a színház, előttem a park, arra, mintha menhetszembe lennék, a gyönyörű toronyi születet. Igen. Süt a nap, boldogok vagyunk, egymás mellett ülünk. És miről kezdtek el beszélni az én a emberemnek? Na, miről? Hogy egészen biztos a hatházi fog kapni valami kárpotlást azért, amit veled csináltak, a kormányban, ha hatalomra jutnak, föl fognak ajánlani egy olyan pozíciót, ahol tovább esküthet a korrupció ellen. És most arról De fogunk beszélgetni, tökönyen... hogy önt Izraelben miért foglalkoztatja a hat házi? Pontosan. Tehát el akarom mondani, hogy ez milyen hihetetlen mérszékig az ember De valójában nem a hat szól a történet. A történet arról szól, hogy az én műsorom önnek és nagyon sokaknak másoknak még gyakorlatilag egy film, egy hangjáték, egy regény. Ön, aki most nincs közvetlen összeköttetésben Magyarországgal, hiszen Izraelben van, ön számára hadházi ákos most egy filmszereplő, és ő úgy, ön úgy érzékeli, hogy ez a filmszereplő a sorozatnak éppen abban a, periód, abban a részében, amit látott, illetve az előző részekben is olyan magatartást tanúsított, ami különb elbánásmódot, vagy különb bánásmódot kellene, hogy biztosítson a számára, mint amit egyébként a sorozat szerkesztői, forgatókönyvírói és rendezői lehetővé tettek, és ha innen nézzük a történetet, akkor ez már tökéletesen érthető. Valójában tényleg arról van szó, mint a viccben, hogy miért szeretik a vakuk a sós kiflit, mert ahány kifli annyi mese, és ebből a szempontból a kejfejjancsi igen, minden nap egy-egy mese, sőt, minden nap több mese. Ez az egyetlen magyarázat. Nem, ez az egyetlen az magyarázat. Igen, de azért még Ott dolgozik önben a gyerek. És ez nagyon jó. Ezért is mondtam, hogy édes lányom. Igen, igen, azért még azt szeretném elmondani magának, hogy én hinni akarok abba, hogy ez az egész választási cirkusz, ami most megy az előválasztások előtt, ez régebben is ugyanúgy ment, csak nem tudtunk róla. Ez már. És ez, amikor, ez... Ez, ez már okoskodás. Tehát ez már ez, olyas... Ez már igen. Ujas, ez, ez, ez, ez, ez, ez a... Igen, igen, igen. Nem igen. akarok csalódni. Nem akarok igen, csalódni. Igen, nem igen, akarok. igen, igen. Hát. El kell hígyem, hogy, hogy mégis... Kit anyaszült, az mind van csalódik, van. drágám. Igen. Igen, vagy maga próbáltság. Igen. Igen. Igen. igen. Hogy folytassuk a végzővel. Mikor jön haza? Hát, hát én tovább is 15-dik jön. De mivel, hogy neked ez az utolsó műsorad, hosszú lesz most, így szeretnék még egyszer minden részlet és jó kívánni a szabadságán, és majd, hogyha gondolja, akkor jelentkezzen. Jó, 15-en Führele felle nekem egy jó, amikor landolt itt Budapesten. Jó, jó. jó. Köszönöm jó, szépen. szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Hármas sor vagy hívhatom a Filippót. Igen, a hatházi egyszerre egy élő figura és egyszerre egy mese figura. És Orbán Viktor is az. Jó, jó reggelt. Jó raga, Szerbotorát te te hogy ez param jó megprogramozta. Te meg ez egy fiumo minden nap. Nekem azt az fog csak fogalmaztam meg. Igazán nem szeretnék semmilyen érdemet. Not a shake. <laughs> let, let me know what it is. Though. Nem. Nem őt hívtam. Valaki más hívtam. De az előbb csak őt hívtam. Jó reggelt, film. Jó reggelt! Balatonon? Igen. Hát ez nem szép dolog tőled. Mert? Hát mert én is szeretnék a Balatonon lenni. Te üljél egy Lárom. kurva meleg Lárom. stúdióban, és beszélgessél velem, amint én a Balatonon vagyok. Ezt szeretném. Várom szeretettel. Hállam megpróbáltátok a gyereket rávenni egy boldog születésnapra, de csak az, az jött ki belőle, hogy nem, nem, nem. Igen, igen, nem volt hajlandó. Ez desúgóra. a nem-nem-nem-nem, ez nagyon beleégett a gyerekbe, tehát öff, mint apának azért ez előbb-utóbb komoly gondot fog neked okozni, hogy sokkal több nem nem nemet mond a gyerek, mint igen-igen-igent. Hát a figyelembe veszed, hogy akkor is nemet mond, amikor igen-gondol, akkor ez nem olyan bántó. Ezt honnan tudod? Onnan a kontextusban olykor kiderül, hogy igen gondol. Én tudom, hogy te egy nagyon okos fiú vagy, de a gyerekkel már lehet beszélgetni a kognitív diszonanciáról? Én igen. egészen igen. meglepő dolgokról lehetne beszélgetni, igen. És mire jutsz? Tehát te már tanultál -e tőle bármit is? Ezt már meg egy óra múlva, nem olyan régen ébredtünk. <Szor> Milyen volt a tegnap? Nagyon kellemes Beszűrődött-e bármi? Nem. Nem És erre tudatosan is Tehát, hogyha egy pesti hírlapot fújt a szél Akkor a telek határon volt valami Vaskupola, ami visszatartotta? Egy olyan tel tel tel tel telken vagyunk Ami lényegében így működik Igen, van egy természetes dolog Vaskupola Ami mindenki készül És mit enged be? Vagy mit hagyott? Azt, amit mi beengedünk. Tehát a, mi ritkán pihenünk, de amikor pihenünk, akkor ilyen pihenni. Hát, vagy legalábbis komolyan venni, igen, azt, hogy most pihenünk. Van valaki, van aki ilyenkor, ilyenkor nem képes leszelni a kíródalak és nem tudom, mi, hogyha három napra kiészakadunk, akkor szeretnénk komolyan venni. És ezt mindenki másnak is javaslom, mert ezt kell. Hát az időjárásra nem lehet probléma, illetve lehet, mert már egy kicsit túlzásba viszi. Igen, igen. Ez olyan helyre van medence. Plusza, mindenre Plusz a Balaton? Vagy az a medence? Nem, nem, nem, plusz a Balaton, igazad van. van. És meddig tart ez az idillisztikus állapot? Bár aki téged ismer, az könnyen lehetséges, hogy azt tapasztalja, hogy de egyik idillisztikus állapotból a másikba lépsz át. Most elnök legyünk vissza. Itt van előtte az egyesült Intézetnek a nevelési programjával kapcsolatos okos nemzet? Hogyan legyünk okos nemzet? És én azt kérdezem tőled, hogy mondjad meg nekem, drága öcsém, drága fiam már volta, hogy, drága lányom is volt ma már egy, hogy ez a gender izé, ez... Hogyan szökkent szárba itt Európában, amiből most annyi kalamaika van? Ezt most értem, próbálom összekapcsolni az oktatással. De, de, de, de, de, de, de. Látszik a szabadság, ugyanis a helyzet a következő. Ugye Orbán Viktor iskolai gazgató, Arról beszélt, hogy hát itt nincs semmi látnivaló, drága barátaim, Nyugat-Európában, Észak-Európában és Dél-Európában, Kelet-Európában kevésbé, ott nem is látnak semmit se, másféleképpen néznek, mi nyugat-európai barátaink, hogy a 18 éven aluliak életéről van szó, amit majd a család fog befolyásolni, az iskolának is kisebb szerepű, 18 év fölött pedig hát minden látnivalót, aztán virágoznék minden virág. És ide akartam kiukadni, de az értetlenséged, ami nagy valószínűséggel a balatonnal és a különböző medencékkel van összefüggésben, hamarabb kihozta belőle itt ezt a lényegi vonzatot. És azt kérdezem, hogy ez a genderizé, polgármester úr, hogy ez honnan a francia vagy a korságból jött? Hát a, itt a, attól függ, hogy hogyan kérdezed a gender izé t mert a genderizé az összerre egy társadalmi szóval kategória, és egy ilyen ellen ideológiai, politikai fogalom. Én ezt értem, de a genderizé hát, az, az, az eddig olyan volt, hogy létezett, de most hirtelen, mintha megnőtt volna. Hirtelen, mintha az ablak magasságunkba került volna, amire Orbán Viktor igazgató egyebek közt, vagy nálunk azt mondta, hogy nehogy már a gender az égig nőjön. Hirtelen mitől beszélünk. lett magasabb a gender, vagy hirtelen mitől lettünk mi alacsonyabban, vagy mit vett észre az iskolai gazgató? Hála jó Istennek, miről beszélgetünk? Hát most arról beszéljünk, hogy a politikának van egy olyan varázslaja, hogy hogy, hogy a jobb valóság bizonyos elemeit hirtelen sokszor tudják, tudja növeszteni. Tehát A gender az itt van velünk, igazából a telszületés az előtt út, mert a fiatalkorozban is ez létező dolog volt nem beszélt róla a politika. De mitől lete, miért kezdett erről kezdeni, beszélgetni a politika? Hát ez egyébként egy, egy, egy, erő, egy nyugati dolog, ha csak úgy tetszik. Ez egy dolog, hogy nagyjából a 90 es 2000 es évek óta a, egy nagy jogkiterjesztési hullámmak van egy ilyen ellen ellenhulláma, ami ami a, az elmúlt évféleknek ezt a változáset ezt megkobálja valahogy politikailag kihasználni. De hát én erről csak civilként és laikusként tudok beszélni, és a legeszként ilyen párpolitikai dolgokkal ugye nem szoktam foglalkozni. De nem is Maga, a, maga a gender, mint fogalom az egy, az egy kérdődik, izgalmas van egy, egy, egy, egy, egy, egy sokkal fejlődés fejlődési útja, és annak a civilizációs folyamatnak a része, hogy az ember rá ismer a saját... A társadalmi létezésének a különböző vetületeire is reflektálni, Tehát ilyen ilyen én megértem. De én ezt tökéletesen értem, de szépen nem tudtam volna elmondani, ez is beszélgetek veled innen, békás a Balatonnal, BB, hogy, hogy ez a reflektálás a saját személyünkre, ez földrajzilag ennyire meghatározott, hogy ezt másféleképpen látják Nyugat-Európában és Kelet-Európában, vagy ez hogyan van? Hát az egy, az egy evidencia, hogy a Nyugat-Európában, vagy még nyugatabbra, illetve Kelet-Európában a, a, a politikai és társadalmi kontextus az más hátteret ad ezeknek a tudásoknak vagy felismerésnek. De Kelet-Európában sem volt ismeretlen mondjuk maga az ember. Nyilván a laikus, szélesebb közönségben van annyira volt, hogy lehessen bármit mondani róla, és a politikai ismeretben is fel is tudja aztánni. De hát, hogyha az ember Amerikába tekint, akkor akkor ott is látja, hogy hogyan működik a gender, mint ilyen politikai ellenfogalom, aminek sok köze nincsen hozzá, hogy ezt a tudományban használják, de, de egy nagyon jól működő, igen, ideológiai ízé, ahogy ezt szokta mondani. Nekem, nekem az érdekes egyébként, ér ahogy, ahogy bármilyen kontextusban emberek találkoznak ezzel a kérdéskörrel, olyan emberek, akik egyébként hajlamosak arra, hogy reflektáljanak önmagukra és a világra. Tehát, hogyha visszaházatnád magadat, hogy az elmúlt két évben, hogyan indultál el egy alapvetően ironikus alapállásból, és jutottál oda, hogy nagyon-nagyon oda figyelsz, nagyon sok hogy korábban nem figyelszél oda, és reflektálsz arra, hogy te milyen szavakat használsz, mit mondasz, és hogyan is ráket. Azt szerintem egy elképesszően érdekes dolog, mert most már nagyon messze, tehát messze azon, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen bóckodás legyen nyilvános a nyilvánosság előtt, hogy ilyen ne, ez nem, ez, ez nem a genderre vonatkozik kizárólag, mindenre. Tehát amikor igen, a babszaláteremnél beszélgettünk az életről, akkor gyakorlatilag az étlapon csak ilyen dolgok voltak, és hát még meglehetősen sok dolog szerepelt, amiben egyébként tökéletesíthetném a tudásomat, ahhoz képest, amennyi még előtte áll az életben. Így van. Én, én, én erre mondom azt, hogy ez a civilizációs folyamat, amikor az életetek egyre több Szerintem nincs benne. igazad, ez nem alapvetően Jó. civilizációs, ez szinte, de a szintét is törlöm, ez kizárólag civilizációs probléma. Illetve nem is okay, probléma, ez, ez egy civilizációs jelenség, hiszen amikor mi beszélgetünk és, és és hát a beszélgetések azok mind a jelennel kapcsolatosak ott a frajdi ágyal, azok mind a gyerekkorra vonatkoznak, és az ő, az ő törökvése az mindig az, hogy minél több részletet, és minél inkább visszamenve az életkorban, és azt kell, hogy mondjam, hogy miközben én az elején tízes tízes ellenállást mutattam, nem azért, mert nem akartam, hanem mert ez sikerült most már, ez... Hát lejjebb van, számot nem mondanék, de nem 9-es és nem 8-as, de még volna egyébként elvileg hova fejlődnem, ha ez egyáltalán fejlődés kérdése, és ugye szembesülök a saját múltammal, a saját magammal, a környezetemmel, a szüleimmel. És hát a civilizációs, kulturális, de a kettőben sok fedés van, e, abban ott van, hogy aztán az ember hogyan alakul a szülői házat elhagyva. Csak hát ugye a, a, az imprinting az, az, az mégiscsak kiskorban jön létre. Igen, de mindenki tudatos, tudatosítja magában, hogy elértezik egyáltalán. Van egy számomra nagyon kedves német szociológus, aki már nagyon régen meghalt, és azt mondta, hogy a... A civilizáció előre haladása, az a feszélyezettségi küszöb, egyre lejjebb emelkedésre. Ami szerintem most pontosan nem az minél? Talán, a feszélyezettség, minél, feszélyezettségi küszöbb, minél lejjebb eszkedése. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy rájött, hogy nem szabad lejutni bunkos bottól, amit aki megtetszik neked, meg nem szabad, nem tudom, székelni az evérlő, aztán egyre több mindenre kiterjed az, hogy odafigyelsz arra, hogy mások hogyan. Másokra hogyan hat az, amit te cselekszel? És hát ugye egyre jobban foglalkoztat természetesen a különbség is, ami adott esetben más és köztem van. Ennek a különbségnek az áthidalhatósága, vagy áthidalhatatlansága. És hát itt ugye egy közéleti, vagy nem csak közéleti műsorban az is, hogy valaki, aki nagy valószínűséggel, Azonos módon gondolkodik, mint én, politikusként miért cselekszik ehhez képest egészen mást? Ez nagyon nehéz a hétköznapokban. Tehát, hogy ez ott van az életünk minden pillanatában. Te ezt mennyire tudatosan éled át a lányod nevelése közben? Melyik rész? Hát, hogy mi mindent ültet benne? Hát, az ember, az ember erre például próbál tenni, hogy, hogy milyen hatása van bárminek, amit tesz a, a gyerekére. És szerintem például az egy jó dolog, hogyha gyorsan magamügyet hagyja azt a, azt a hiedelmet. hogy a nevelés az úgy működik, hogy nekem van egy ilyen listán, hogy mit akarok neki átadni, és akkor ezt képen megtanítom neki, mert nyilvánvalóan nem így működik. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem, mi, mi elég jelződatosan reflektálunk. A, a, ami, ami a politikusoknak, a, csak azért jöttem annyira zavarba, amely arra készültem már reflektálni, hogy ami zavar téged mondjuk politikusokban, abban szerintem az az igazán uh, elgondolkodható, hogy amikor egy politikusnak a viselkedését látod, de a legritkábban a politikus viselkedése, és a leggyakrabban az egy kükör arról, hogy a politikus mit gondol, hogy a társadalomnak a többsége, vagy a számára releváns többség az mit gondol, és mit már el. És szerintem ezért, ezért tud nagyon sokszor komoly feszültségeket okozni az emberben, például az, amit egy politikustól lát, akivel nem azt várja, mert igazából a egy tükörben néz, és ez a tükör az azt mutatja, hogy mert hogy ő, ő, ő, ő róla magával a politikai eritje. De lehet, ezt a beszélgetés, végén kell volna így bedobni. És ez neki nem okoz problémát? Tehát üntél, vagy, vagy csak nem hallok a kutyáktól. A kutyáktól nem hallasz. Azt kérdeztem, hogy is ez nekik nem probléma? Hát én ezért nem lennék politikus például. De nyilván ez egy szerepciós most tehát vannak érszányosan meg tudja be van és kényelesen tud mozani ebben. És vannak rossz politikusok, akik ebben nem tudnak jól mondani ezt, én is van. Uh, amikor a gender kapcsán... Azt mondja a politika, hogy ez a szülői ház dolga, és nincs köze hozzá semmilyen társadalmi szervezetnek, de még az iskolának sem, akkor ezzel mit mond? Azt mit, nem mit, mit bíz a családokra? Szerintem a, szerintem a bármit. Azt mondja, hogy fia, ne, ne, ne jelezem. ezen leértő az érteget úgy, ahogy lejelted, az jó volt, úgy, nem kell neked a semmit. Szerintem ezt mondja. De hát ugye én most tőled hallom, ezt a mondatot, úgyhogy még nem, nem volt, hogy várgandolni a dolgot. Mármint, hogy mit? Hát az, hogy az iskola kezéből kiveszi, azt, nem tőlem hallottad? Hát ezt a, a, a, a nyilatkozatot igazából tőled hallottam. Én mondtam, hogy próbáltam kizárni mert... a politikájában. Azt mondta, tényleg... hogy... Jó, hát akkor. akkor... Ja, a, a, a politika tehát a szavazatok szabadászik általában, amennyire én tudom. És e, van olyan politikai személy, amelyik azt mondja, hogy az lehet a legjobb a szavazatokat nyerni, hogyha te próbálsz minél kevesebb felelősséget ráterhelni az emberekre, és minél kevésbé lelkismert nap engedni szeret bennük. Tehát minden jó, ugye, hogy van benned. Szeretünk téged, te vagy a legjobb, hogyha bármilyen differenció van, akkor általában neked ez a jó csak, jó, csak az én ugye azt, azt élem meg itt veled kapcsolatban, nem először, hogy itt vagyunk a szűznemzésnek a határán, hogy hát valahogy mégiscsak e, valami koitus interruptus kéne létrehozni, e, miközben te azt mondod, hogy te e, nem vagy hajlandó e, ilyen gyakorlati lépésre, majd valamilyen módon megbölcsül a politika az Egyensúly Intézet számtalan konzultációja és írásos anyaga által, én meg próbál próbálom ezt valamilyen módon uh, érteni, meg hát ezt a coitus interruptus-t a maga módján elősegíteni egy ilyen műsortérfélen, hogy kellőképpen olyan szóképzavaros legyek, hogy a faladja a másikat. Szerintem a politikának ez a, bizony, a, politikának az a bizonyos funkciója, és a politikának a tartalmi uh, jelenségei közötti ellentmondásokat mutatkoznak meg a leginkább, amikor Kiderül az, hogy mennyire más zajlik valójában a konyhában, mint a politikai útat. Nem teljesen most mennyire volt bonyolult, Kicsim. de kicsit az volt. De amiről te beszélsz, az az, hogy a politika hogyan táncol a választóinak azért, hogy minél tudatában álljanak. Amiről én beszélek az az, hogy sokszor egyszerűen függetlenül a politika cselekszik jól is az ott esetben, és elgondoltam, és tökéletesen ellentétesen ahhoz képest, amit egyébként a választók pedig Tehát az én munkám az azért is. Próbálja távol tartani magát ezzel a tánc résztől, hogy mondjuk így, hogy a választok egy zajló versengésben, mert ez tényleg tetszik, vagy nem tetszik, ezt Lehetetlenül látható, hogy ezeket dezolvattam ez ez élesen nem, egymástól. Nem egyfolytában, a, tehát a végeredménye az lehet, hogy az, de én az elmúlt időben elég jelentősen beköltöztem a konyhába, hogy lássam, hogy az ételek hogyan készülnek, és ha bár az elkövetkezendő napokban a szószoros és a szóátvét értelmében én is balatonon leszek, hát. nem, nem lesz könnyű elhagynom ezt a konyhát. Ezt teljesen megértem, ez azért van, mert azért mégis csak a lelkünkön nyomott. Jó, hadd, hadd meséljük el neked egy konkrét példát. Egy baráti hatosban voltunk vidéken, ahol valamilyen számára rendkívül fontos téma előjött a szüleimmel kapcsolatban. Ott derült ki olyan információ, amivel én nem is szembesültem még korábban, és az érzelmileg rám tízeskálán tízesre hatott, és ott az egyik női tag, aki a hatos egyik tagja volt, hát ezt nem érzékelte, hogy ez számúra érzékeny téma, és hát így jelentős alkoholfogyasztás is volt, és ilyen bebeszólogatás volt, ami hát egy eléggé jelentős feszültséget okozott, alkoholtól függetlenül, más szituációban láttál te már engem ilyennek, egy ilyen bombázás előtti szituáció volt, és én szerettem volna megmenteni ezt a kapcsolatot, mint ahogy ez már közöttünk is volt, és ajánlottam egy vacsorát, hogy ezt beszéljük meg. A vacsora nagyon érdekes módon zajlott, mert a nő elmondta, hogy ő semmire nem emlékszik abból, amiről én beszélek, illetőleg a konfliktusra érzékeli, kétségtelen volt Akkor alkoholfogyasztás, de az ég egyet a világán semmi olyasmit nem tud hirtelen felidézni, ami egyébként megmagyarázná az én viselkedésemet, de kultúráltan azt mondta, hogy hát nagyon sajnálja. És én egyre jobban koncentráltam a férjre, aki egészen másféleképpen viselkedett, mint, mint ahogy egyébként szokott, és amikor ugye ott a konyhában, a szóátvit értelmében, hiszen egy teraszon ültünk, kérdeztem tőle, hogy neki mi baja van, akkor mondta, hogy hát ő alapvetően nem szereti, hogyha a feleségét baszogatják, és hát ő szeret, és gyakorlatilag hát ő ezt éli meg. És ez annyira így volt, hogy miután valahogy tettük magunkat azon a témán, ami miatt egyébként vacsoráztunk, miközben egyébként nem tudtuk igazán megbeszélni, hiszen amit én mondtam, arra a másik fél továbbra se tudott mit mondani, ő maga nem változott sokat, de a férjet, mint kicserélték volna, abban a pillanatban, hogy ez a kvázi vagy nem tudom, minek nevezzük, megszűnt, euh, gondolanná vált, felhőtlenné vált. Euh, és hát gyakorlatilag ez egy példabeszéd volt arra, hogy én mit élek meg a konyhában, hozzátéve, hogy néha amit a konyhában tapasztalok, és megpróbálom másokkal megosztani, ennyire funkcionálisan, nem stimmelő módon élem meg, hogy az egyik nem érti, a másiknak feszültséget okoz, és lassan már már adom a tekintetben, hogy amit én a konyhában tapasztalok, azt egyébként tényleg jól látom. -e. Pont. Uh -huh. Ez olyan volt, mint a platóni barlang hasonlatnak egy ilyen, egy ilyen poszolán velkézata. Tisztában hát vagyok nekünk... vele, mert a pszichiátteremmel is kielemeztük. Jó, vele is erre jutottatok. De hogy neked, általá, neked általában ez a, a részése, neked egy talapvonása, ami miatt szerintem egyébként van egy ilyen feszültsége és termékeny feszültsége, ami is urad nagy. Igen, és ezt most, ezt most nem kötelességből mondom, ez általában szerintem az emberek politikához való viszonyára jellemző, ez, a, ez az ellentmondás, amiről te most beszélsz. Hát, hogy ez tényleg jellemzék és kormányoldal független. Jó, csak hát te ezt úgy próbálod feladni, hogy azt mondod, hogy nem foglalkozol vele, és ez egy nagy kérdés, hogy ezt a luxusötést ezt megteheted. Annyiban igen, hogy én a munkámban nem foglalkozom ezzel. az életemnek jelentős részét ezt kitölti egyébként, és személyes konfliktusokat is gerjett, de a munkámat ugyanúgy, mint egy fogorvosnak, vagy egy jó esetben egy dízezetek nekem sem befajás, hogy ez a részt a politikámat. Egészen egyszerűen más dimenziójával foglalkozom a társadalmi létezésnek. Hát én ezt tanulom. Nagyon szívesen, kísérlek azután. Hétfőm Hétfőn vagy? Vagy vagyok, igen. Jó, reggel fölhívlak. Rendben. Csokolom, szia! Szervus! Filippov gábor hallottak. 061 150 másodpercen át 911, 168. I'll break down Még 8 van don't love you if I thought that you would stay but i know that it's no use, you said you just to 40 Nem. Hát igen, én is erre jutottam. Nem tudom, fogalmam nincs, hát majd kitalálják. Nem tudom. Na, meglátjuk. De minden esetre érdekes lesz, lesz egy ilyen luka Wikipédián. Hát mi nem tudjuk, hát még nem múlt el 2021. De miért van esetleg egy, egy ilyen pótbeugra, hogy akkor keresnek egy embert, hogy akkor te kapod? Vagy már úgy értem, hogy valaki. Hát miért ne lehetne, Tehát, ha valakit méltatlannak találnak rá, akkor találnak egy másikat, persze. Hát, megoldják. De de szerintem ebben semmi kivetni való nincs. Hát abban, hogy valakit keresnek, ha valaki méltatlan, abban tényleg nincs, de azt, hogy a galát méltatlannak kárták, azban szerintem van. Mert uh, szerintem megérdemelné. Én ezt értem, amit én erről olvastam, az egyszerre szólt mellette, ellene azt tudom, hogy ahogy viselkedett a saját meg nem kapott karinti gyűrűje kapcsán, az valami ritka antipatikus volt. Tehát érti? Ha nekem valamit Igen. nem akarnak odaadni, akkor két dolog van. Vagy egyszer beszélek róla, és elmondok mindent, de hogy elkezdjek rócsózni. Én azt gondolom, eh, hogy a Galla valamikor biztos megérdemelte volna az elismerés. Karinti Gyűrű, vagy mást, azt nem tudom, de ritka lepusztult állapotban van ez a szegény ember. Hát igen, elér is lett volna szerintem neki jó, de nem olyan, mintha... ez ebben abszolút nincs igaz. Egy ritkán le, egy lepusztult ember az előtte való teljesítménye okán életmű díjat kapjon, a halála után posztumusz, de a kitüntetés az nem valami szociális ajándék, hogy több húst tudjon tudja nenni. Mindenképpen majd találkoznunk kell, mert hiányolni fogom majd a péntekeket, hiszen én most hosszabb szabadságra megyek. Ön westframe van? Hát úgy közben, fogalmazunk. De így. az ember egész életében útközben van. Ez így van. A szörjén életési, hogy általában. Igen. Igen. Megy a mozgókép felsziválra? Is. Igen. Igen. És Sok mi... minden van. De ez a mozgókép felszivál. Fényes telek ma. Ma fényes telek. Ezt talán a hallgatók is tudják, hogy ez a gondolgat számunk ezzel kapcsolatban, hogy lehívjuk a főbb szereplőit a film egy, egy, egy olyan programra, hogy a, ugye a, a fényestelek jó részt a várban játszódik, vagy a meghatározó részei játszódnak a várban, a várban. meg máshol is veszködnek. És arra gondoltunk még, amikor terveztük, hogy, hogy esetleg azokat a színészeket, akik, akik hajlandóak lejönni, vagy eljönni beszébe, és még egyszer e egy egy beszélgetnék az hogy, hogy akkor ez egy jó program. Lenne lett volna, de sajnos a színésznek túlnyomó többsége. E Egészségállapotára való tekintettel valószínűleg nem fogjuk tudni illetve aztán az lehet jött még a is, hogy Ön vezet? Éve. Jobb lett volna, hogyha sofőr lett volna. Igen. Mert azt, azt ajánlottam volna, hogy vegye a kezébe a telefon, mert nagyjából még életében vált, válik hallhatatlana. Ez jó, csak ugyanaz a technikával beszélünk 10 nem tudom hány éve fel, inkább a tér erőd egy a mint a... De azért nem, mi, nem mindig kihangosítóval beszél. Most sem kihangosítóval beszél. Nem? Nem, hanem fülhangatok, vagy fülhangatok. Nem tudom, minden esetre a hang más. Meg hát ugye alapvetően az a dolog lényeg, hogy lehessen hallani. Um, igen, aztán mi lesz ebből a találkozóból, hogyha nem mennek el azok a szereplők, akik szükségesek ehhez a projekthez? Attól félek, hogy semmi. A filmetítés meg lesz, és, és, és esetleg beszélgetés lesz, vagy akik érdeklődnek, azok a helyszíneket megnézhetik mostani állapotukban, de hát az igazi, az igazi különlegessége az, hogy egy, egy Bálint Adrás, egy Balázsovics Lajos, egy Rahota Andrea, egy Feredes István, egy Kovács Kati, ott esetleg a helyszínek gondolom az emlékséget ezzel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy ebből nem lesz semmi. Koradíról délután lett volna, még reménykedünk, hogy által lesz Kedjörgy Portula, de gyakorlatilag ez már tűzett. Sajnálom, tényleg. Hát alakul így sokszor az élet, én is sajnálom, nagyon, mert ez Jancsó tász, ugye Jancsó mint hogy születésének 100. évfordulójára emlékezünk, és Beszlém számára ez tényleg egy egyébként Beszlém Amúgy is a, a mozi történetben azért számunkra legalábbis egy számban tar, tartott város, hiszen több, több számunkra fontos film játszódik itt, és, és vannak olyan filmek, amelyek például a lépni szabad, nem tudom ismeri -e, Igen. ez egy 60 és évek felett egy a Géza, is. a többiek, és, és olyan részei játszódik Veszélynek, nem lehet hallani? Sóhajtottam. Szoktam sóhajtani. Ja. Igen. Amiket, amit, amit később elbontottak Tehát a Veszélyi Kossuth Lajos utának azt a részét, amit azóta is a Veszélyi emlékezet ilyen mély sóhajjal, mint amiket az előtt kiazott uh, magából emlékezik vissza, ez, ezek ott van a filmen még látható tehát az épületeket ezek a helyszínek. Látja, milyen érdekes, hogy pont a mozi az, amelyik a kulturális ágazatok közül az egyik legnehezebb, vagy leglassabban és a legnehézkebben aktiválódik, legalábbis Magyarországon, de úgy tűnik, hogy a világban máshol is, a koronavírus járvány után, nem igazán akaróznak elmenni az emberek, és most valami teljesen bugyuta a halálos iramban kilencedik részétől várják azt, hogy visszaviszi az embereket a moziba, mert hogy a halálos iramban kilencedik részét otthon nem lehet jól megnézni majd DVD-n, mert nem adja át Vin a fantasztikus teljesítményét, mert hogy az emberek nem nagyon mennek vissza, a stream szolgáltatók azok olyan tökéleteset teljesítettek, hogy megmaradtak ott az emberek, és valamilyen okból, másokból nem mentek vissza abban a számban a moziba, ahol egyébként, ahol egyébként korábban voltak. És látja, ezért érdekes nekünk, szerve este volt egyébként a magyar-német vagy német-magyarral egy időben a nyitó vetítésünk a városág térendbe, a várterén, vagy a Vár és, és abszolút tertház volt, és kitűnő hangulat, amellett, hogy persze mindenki vagy képletesen, vagy a szószoros értelmében is fértem, mert a, a mérkőzés figyelt, meg, meg azt próbálta követni. De mégis, mégis volt a a az a közösségi hangulata, ami, ami van már sokan hiányolnak. És ami ja, tegnap nem voltam ott a toxikon, a az nem szabad téren volt, hanem bent a hangulában de ott is, ott is állítólag fantasztikus hangulat volt szintén ez Tehát lehet, hogy nem is a film műfajától függ meg attól, hogy közönség film, vagy nem közönség film, hanem hogy milyen a helyszín, van-e egy olyan hangulat. Igen, de azért ne, ne felejts el, hogy a, a Magyar Mozgókép eh, filmfesztivál az korábban is akár Budapesten volt, akár bárhol máshol az egy társasági esemény, az egyszerre szól igaz. a filmről. Tudja, az olyan, mint a, a balzaki világban az opera. Oda az emberek alapvetően a társasági hírek miatt mennek, az, hogy közben egyébként énekelnek, az a zákszóan tipikus esete, így aztán a az énekesek viseljék el, hogy néha elnyomja a hangjukat a közönség zaja, mert hogy ők egyébként beszélgetnek a páholyban, hiszen olyan dolgokról beszélgethetnek, amiről az operán kívül nem jutnának információhoz. Ez így van, teljesen. Önhöz, mint a sporthoz értő emberhez fordulok, hiszen uh, Vajon, hát ez nem, ez hát ez ön, most... önhöz tartozott annak idén a sport is bizonyos szempontból, és több, mindjárt érteni fogja, hogy, hogy miért hozom Ugye az, hogy valaki mire figyel, én figyelek arra, amire mások, és figyelek valami egész másra. Néha követnek az emberek, néha nem. Az idő általában engem igazol, legfeljebb nagyon hosszú idő telik el, ahhoz képest, hogy egyszerre csak elkezdenek valamiről beszélni, amit én annak idején megemlítettem. Um, hogy mi mindent okoz a pénz, és mi mindent okoz a koronavírus járvány? Ez a kettő. Ennek ö, okán szeretnék önnek valamit elmesélni Lehet, hogy tud róla, lehet, hogy nem. Az Európai labdarúgó szövetség UEFA a klubversenyekért felelős bizottság javaslatára a jövőben nem alkalmazza a több idegenben lőtt gólok szabályát. A szervezet csütörtöki közlése szerint, ez tehát tegnap, már a következő 2021-22-es idényben sem fog számítani a továbbjutásnál melyik együttes mennyi gólt lőtt vendégként. A szabályt a 65-66-os idényben alkalmazták először, magyarul több mint 50 éve, Azonban most, amikor a koronavírus járvány miatt sok mérkőzést semleges helyszínen is nézők nélkül rendeztek, ez hátrányosan érinthetett csapatokat. A jövőben, amennyiben a két csapat őszgól száma a két találkozó után megegyezik, kétszer 15 perc hosszabbítás következik, ha ott sincs döntés, akkor 11-es párban jön. Az előző bajnokok ligdeája idejénben a címvédő Bayern München és a Juventus is kevesebb idegenben lőtt gólya miatt esett ki és Miközben a koronavírus járvány úgy tűnik, hogy átmenetleg vagy tartósan megfelelő rész aláhuzandó elhagy bennünket, ez a szabály mégis megszületett, és indoklásában ott van a Bayern München és a Juventus, amely csapatok nagy valószínűséggel, Erősen uh, kritizálták ezt a rendszert, amely tényleg átmenetileg nehezen volt értelmezhető, hiszen semleges helyszínen játszottak olyan uh, találkozót, amit hol az egyik uh, otthonában, hol a másik otthonában rendeztek korábban. Hogy mi mindenre képes az élet? De ez, ez igen, de nekem nekem ez egy jó példa arra, hogy tökéletes rendszerek nincsenek, és mindig kidobni, finomítani kell. És... Jó, de ez egy nagy kérdés, kérdés, kérdés ez most hogy ez most finomítás, hogy ez most Na, jó. Igen. Szerintem, igen, ma már az idegenben játszás, a részben a közlekedés egyszerűségéből, vagy egyszerűsödéséből abból is. Tehát, mikor el is tekintünk a koronavírus járványtól. De ugye régen az idegen, azt hiszem, sem sport sem sport elméleti nem vagyok, de az idegenben játszásnál a gól honorálásának talán honorálásában talán az is szerefett játszott, hogy ideg, amikor idegenben játszott az ember, akkor oda nehezebb volt eljutni, és a, a saját csapat turkolói nem nagyon tudtak elmenni, szintén búzítani, támogatni a csapatokat, Tehát lélektani házánkba is kerülhettek. Ma már a tömegturizmus a visszatért. A tömegturizmus időszakában ez nem jelent olyan nagy tátlát, mint talán mondjuk 70 éve lezőt, vagy 40 nem? Ez is szerepet, talán bennem szerintem. Talán igen, nem jó, rendben van. Ahogy én tapasztalom, önt olyan nagyon ez a dolog nem érdekli, úgyhogy megyünk tovább. De, de, de nem csak még illusztályásként, de mondod, hogy egy nagyon érdekes történetet, az egyik ismerősem volt a, a Franciaország-Portugália mérkőzésen, Kinnak-Husvás arénában, ahol volt körülbelül, nem tudom, 1500 Portugál, mondjuk 2000 van. Megjavult a hol, hangja. Ez, ez és kb. 50 ezer magyar turkoló volt. És a portugál-francia mérkőzés 10. valahány percében elkezdett tombolni a stadion, és senki nem érkezte, hogy mi történt. A magyar turkolók Igen. örültek, és a portugál és a francia turkolók és játékosok pedig nézték, hogy mi történik a stadionban, míg nem rájöttek, hogy a párhuzamosan futó magyar németnek se a magyar válogatón dolgozott. Hogy ma már ez a, tehát a térbeliség, időbeliség a fociban is ennyire Tud az ember és saját csapatának egy, egy másik ország stadionjában egy más, két másik csapatmérkőzésén is. Ez elképzelhető volt. Elképzelhetetlen volt mondjuk 80 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt, is. Ha már itt tartunk, és ide valószínűleg még visszatérünk, hadd kérdezem meg öntől, mint nem szociálpszichológustól, de hát a kedvesebb lesz, mint a Cseppeli, aki nagyon okos, de néha olyan, mint a smirgli, és Ez néha azért befolyásolja a véleményalkotásban ez a smirgi jellege, mert ő azt gondolja, hogy ez jól áll neki. Na, egyik szavamat a másikban elöltsem, ez gondolatjelben volt, vágott anyagnál törlendő. Szóval azt kérdezem öntől, hogy az, amit mi itt Magyarországon tapasztalhatunk, függetlenül hogy kinek tetszik, kinek nem, az miről szól? Tehát, hogy az, hogy az emberek találtak maguknak egy szerethető csapatot, amiért érdemes drukkolni, és amit az egekig magasztalnak, miközben egyébként az eredménye alapján az utolsó és a kieső helyen van. Szóval miközben Mándíván megmondta, és a Sándor Palika meg is rendezte uh, és tudjuk, hogy kell egy csapat. De a, a, a focit ugyanúgy, mint nagyon sok minden mást, győzelemre játsszák, és ebben nem volt osztály részünk. Hogyan viszonyul a két dolog egymáshoz? van -e önnek bármilyen magyarázata arra, ami ezen a héten, vagy az elmúlt két hétben zajlott? Hát ez mutatja, hogy a világ nem csak hatonelviségi alapon van berendezve. Számomra legalábbis egy egyet. azt is nagyon furcsa megmagyarázni, hogy miért pont a focit. De nekem Jó, csak pontosan az jutott az eszembe, hogy gondolj el, hogyha a Fidesz fantasztikusan tudna szerepelni a 22-es választáson, mert magas röptű lenne, elegáns lenne, mondjuk ez viszonylag gyorsan meg kéne változnia, de tételezzük fel, hogy a mai beszélgetésünk hatására minden átalakul a Fideszben, és a legemelkedettebben veszti el a választást. Nehezen tudom elképzelni, hogy a fidesz rokon szenvezők és a fidesz lévő politikusok úgy tudnának örülni, mint hogy örült a válogatott és örültek a szurkolók. Lehetséges, hogy alapvetően összehasonlíthatatlan dolgokat hasonlítok össze, de hát Istenem, megkísértem a lehetetlent. két szempontból a két, hogy mondjam, két, megfigyelésre sarkal, azt mondom, hogy ilyen a fogalmazom. Ajra. Az egyik, hogy, hogy a mostani Fidesznél valóban nem, de a mostani Fidesz, ha mostoszi hasonlatot nézünk, akkor nem, nem a magyar válogatottal egyenértékű, mert már senki nem azt várja a Fideszből, hogy rendesen álljon hely, hanem azt, hogy nyerjen a egy a bajnokságot és ennek fényében mérik a teljesítményét. Tehát ez olyan lenne, mintha mondjuk most a Franciaország francia ott, várnánk azt, és örülnénk annak, hogy gyerekas kiselemben alul marad a másik csapatta szemben. Tehát nem azonos, amit a Magyarországtól nem várta senki, hogy a Európa-Vajnokság nyerje. Ami, amit a magyar válogatottal szemben elvártak a, a magyar szurkolók általában, hogy Lássák küzdeni, akarni a magyar változatot. És, és ez szerintem tökéletesen teljesül. A másik pedig, hogy volt az eszköz, volt ez, A fidesz is olyan e, 2002-es választások mindenképpen. Megkockáztatom némi részehajlással, hogy a 2006-os választások is vannak, amit ugyan elvesztettünk, a Fidesz elvesztítette, de különösen a 2002-es. Én emlékszem arra a millenárison, arra az estére, aminek volt egyfajta ilyen át, egy, ilyen, ilyen jellegi heroikus, vagy, vagy heroikusnak tekintető, heroikusnak érzett alulmaradási hangulata, amit, amit azért a Fidesz-szavazók ott akkor nem... Egy részben rész, rész, csalódásként érték meg, de, de mégis egy, egy nagyon nagy közösségi élmény volt a 2002-es választások értakája a fidesz szavazók számára. Van ilyen, hogy a, hogy a, hogy a, a csapat, akinek szurkolunk, vagy akit támogatunk, hogy az azért esetleg ki is kapja. Ha azt látják, hogy mindent megtesz azért, hogy győzzön, akkor szerintem akkor, akkor megvan. Akkor, akkor megvan a támogatás. Mert és ezt tettem, a, a, most a magyar lárdás tényleg egy égbe kiáltó lesz, hogy egy ilyen eredménye. Így, hogy 84 ben ha jól emlékszem, kapta az egyenlítőből hogy egy ilyen eredménnyel nem jött tovább. De mégis én is úgy vagyok hogy végre egy olyan magyar válogatottat láttam, aki, aki talán még értem is focizott, pedig én eztán igazán nem vagyok egy nagy focirajongó de egy e, e, e, kicsit úgy éreztem, hogy, hogy mintha nekem is akarná. Úgy játszanak, mintha engem is meg akarnának érinteni, és így aztán hagyja az ember magát megérinteni. Ehhez egyetlen megijezést szeretnék fűzni, én a Fidesz váróban soha sem voltam ott, ne, nehéz lett volna ott elképzelni, munkám se szólított. Én tona. sem, meg kell, Én sem. kell, 2002-ben a millenányzs kint voltam a, a hogy mondjam, a Én egyetlen egyszer voltam munkám révén ilyen helyen, az 94-ben volt az msp nél az borzasztó volt, és rettenetes, és gyomorforgató. Én azt tudom mondani önnek, hogy a 98-as öröme a Fidesznek, amit én tehát ezt, ezt nehezen fogja tudni elvitatni tőlem, ezt, ezt érzékeltem. Az az öröm, ami a 98-as Fidesz vezetők arcán volt, a soha többet oda nem ment vissza, és ahogy múlt az idő, és lett egyre nagyobb a győzelem választójogi, vagy nem választójogi szabályok okán, annál inkább e, volt valamiféle... Ezt nem tudom jól megmondani, de, de az öröm, az az, az, az önfelett öröm, ami az emberben tényleg egyszerre csak ott van abból adódóan, hogy gyereke született, hogy minden alkatrésze megvan, hogy viszonozzák a szerelmét, hogy történt vele valami, amit régóta várt. Hát örömforrásból azért sokkal több van annál, mint amiről beszoktunk számolni. Azt az örömöt én 98 után azokon az embereken, akiket a képernyőn keresztül láthattam, soha többet nem láttam. Pedig az akkor, le, akkor az lehengerlő volt, akkor én azért oda voltam és vissza. Hát, de igen, ebből két, két, két okból adó, is adódhat. Ez egyrészt azért a, a Fidesz vezetői is idősebbeké váltak az évek során. Már 2010-re, mire megint örülni tudta a választási győzelemnek, addigra azért 12 évvel lettek idősebbek a 98-asok képest. Másrészt pedig a Fidesz az elmúlt időben azért Ebből a szempontból nagyon sokat változott a Fidesz, amikor 2010-ig a Fidesz döntően ellenzéki párt volt, aki néha kormányra jutott. Egészen mostanáig 2010 egyszer kormányra jutott. 2010 óta pedig a, a mostani állás szerint döntően kormánypárt. Én ezt alapvetően majd... másféleképpen látom, én azt látom, hogy a Fidesz megöregedett. Hát, hát, hát, ez az első, amit mondtam, hogy Fidesz, Igen, érted, de hogy, hogy, hogy érti, a, Fe, a Ferencváros is. az közben kicserélődik, ott új emberek vannak, a a fradiránti rajongás megmarad, hogy a Fidesz nem tudta, vagy nem akarta kiteremelni azokat az embereket, akik egyébként tudnának örülni, és akiknek az örömének én is tudnék örülni, ezt a mondatot nem fogom befejezni. Hát, igen, ebben de megkockáltatom, hogy 98-ban akkor 35 éves miniszteren jelölt el, az akkori magyar közvélemény honorálta az örömet. Ha most, ha most a Fideszben elkezdenének ugyanúgy örülni, akkor, akkor a magyar közvélemény ezzel most így lenne, mit, mit Engem nem érdekel a magyar közvélemény, és saját magam tudok beszélni, és egyes szám első személyében én meg tudom különböztetni az örömet az örömtől. Az nem árt, hogyha az ember érzékeny én meg, én meg az ön... Hát hiszem nem árt, de, de ön is változott, meg, meg a Fidesz vezető is változott ez alatt a hányéb alatt 22 év alatt, ez szerintem elkerülhetetlen. És a magyar, a magyar akkor nem a magyar közélet hangulat, de az ön, és más magyar választópolgárok hangulata is változott ebben a múltban két évben. Magyarország ne, ezt, szerintem ezt, ezt, ezt, ezt, ma nem olyan hangulatú. Igen, de ezt ne gondolja. Én között azért járok Szilaterhez, hogy a hátralévő életemben jobban tudja körülni, nem a Fidesz győzelmének, hanem bárminek, ami jó az életben. Nem, én pont az ellenke, A beszélgetésünk is ezért van, mert én bármennyire is a hibákról beszélek, alapvetően az élet szépségéről szeretnék önnel be, beszélgetni, amit el lehet benne érni. Az egy Másik kérdés, hogy több szó esik közben a szervizről és a szervizben tapasztaltakról, de a szerviz arról szól, hogy utána aztán úgy lehessen száguldani, lobogó hajjal, ahogy korábban nem. Persze, de az autó, ami, amit most szervízbe elvittünk, az 98-ban még új volt, és akkor még sokkal nagyobb teljesítményt vártunk tőle. Azt hiszem, hogy az autópálya is sokkal simább lesz. Hát azért azok a tapasztalatok, amiket a 22 évben ez az ország összekezett, az, azok sokszor kihózanító eh, napasztalatot is mondhat. E, igen, jó. E, azt szeretném, e, ugye számtalan irányba el lehet e, ágazni itt az út elágazásoknál, csak ugye az időt kell közben nézni. Amiből mi itt most Móresre vagyunk tanítva Nyugat-Európa részéről a melegekkel kapcsolatos törvényünk részéről, okán, következtében az micsoda? Hát ez, a, ez egy de, de meghatározás terület, én ezt egy politikai ügynek tartom, és azért, azért haboztam ezt így kimondani, mert ha van hogy a politikai ügy, akkor a magyar. De most ne, uh... ne habozzon, egy ideig úgyse beszélgetünk. Nem, legyen Jó, bátor, bátor, mint az, ez az oroszlán. Tenni. Nem, ez nem gyávosság kérdése nézze, a félreértés szeretném elkerülni. A megszokott politikai kommunikációval a megszokott mondat, hogy kérem szépen, ez nem egy szakmai ügy, hanem politikai ügy. Másod olvasatban, eh, ahelyett, hogy ez egy igazi ügy lenne, ez egy ügy. Nem, ez egy igazi ügy, de a politikai, szövegszerű értelmezésénél, sokkal pontosabb politikai értelmezés. És itt van a különbség, ahogy látom, és nézem, én is a nyilatkozatokat. A kormány azzal magyarázza a saját álláspontját, hogy, hogy kérem, nem nem LMBTQI plusz ellenes törvényről van szó, hanem gyermekvédelmi törvényről. Aki pedig ellenzik, azok pedig azt mondják, hogy de hát itt egy, egy, egy LMBTQI plusz ellenes törvényt fogadott el a Magyarország bírós. Az egyik a, a tövegszerű, szűk szövegszerű interpretációra hivatkozik, a másik pedig a tágpolitikai interpretációra. És ez a küzdelem folyik Ez miért? Ez egy politikai Oké, okay, ez a küzdelem itt valójában mi áll szembe mivel? Nagyon sok minden, nagyon sok minden. Tehát egyrészt értelmezés értelmezéssel, Másrészt társadalom feltételezett társadalomképpel, feltételezett társadalomképpel. Ugye az egyik fél azt tételezi fel, hogy fennáll annak a veszélye, hogy az iskolában az egyébként vintetőjögi szempontból különösen védelgék korosztályokkal kapcsolatban, és nem csak az iskolában, de a nyilvánosságban olyan indokrináció történhet, amely amelytől fokozottan védeni kell ezt a korcsoportot. Ez az egyik tábor, a másik tábor azt mondja, hogy itt egy olyan jog fokozatos jogmegszorító politika zajlik, amely évek múltán, vagy hónapok múltán akár oda is elvezet, hogy embereket alapvető jogaikban nem csak korlátoznak, de meg is kortják ezekkel az alapvető jogok gyakorlásától. És mondjuk, hogy még mondjak egy harmadik szintet, Európa képen is fűz, ugye, ami szintén Európa a változatosságok, Európája vagy pedig Európa úgymond normalitásos keresztény képőre Tehát ezek, ezek a képek, ezek az interpretációk, ezek az identitások mit a egymással. Amikor az első pszichológusomnak azt mondtam, hogy rettenetes problémáim vannak, akkor kérdezte tőlem Varga Zoltán, hogy mik azok a kis dolgok, amelyek téged zavarnak, János. Ennek az analogiáján hadd kérdezem meg, tanárul, hogy az, amit egyébként a híradók és az internetes újságok elém tárnak, azt mennyire kell komolyan menni? Vagy itt ez itt most egy e, e, színház, mint ahogy mindig színház, amiben a szereplők most éppen ezt a harsányabb oldalukat viszik, de közben ezt ennyire komolyan nem kell venni. Segítsen nekem, Navras is. Igen, mit jelent ez? Egy, egy néző ül a színházban, látja a darabot, és mit így, hogy komolyan veszi, vagy, vagy nem veszi komolyan, ha nem veszi komolyan, akkor nyilván nem érinti meg a darab, ugye? Tehát akkor hát ha nem Rutte nem veszik, azt mondja, ez akkor, a holland fickó, hogy minket fokozatosan ki kell vezetni az Európai Unióból, akkor most én igen. hogyan viconyuljak -e ez a fickóhoz? Komolyan kell venni, szerintem. Komolyan kell venni. Én, én, én úgy érzem, hogy ez egy... Nem azt mondom, hogy közvetlen veszély és azonnali veszély, és ez megtörténik. A hang, maga a hangulat, a tendencia az, ami aggató. Ami ez óta megfigyelhető, hogy egy idő óta már vannak olyan politikusok, országok, politikai pártok, vagy pártcsaládok, akik nem már nem annyira vitatkoznak, eleinte vitatkoztak Magyarországval a magyar kormányja Orbán Viktorról a Fidesz, kinek melyik a is tetszik, hanem egy idő után már azt mondták, hogy jó, akkor most lezárjuk a vitát, és szabaduljunk meg tőlük, és én azt érzem, hogy ez, ez most egy kicsit erősebbé vált meg ez a hat. És ennek lesz egy olyan folyománya, ami egyébként ezt rendszerbe tereli, és ennek a kivitelezhetőségét megteremti? Hát elvileg a hetes tig szerinti eljárás nagyon-nagyon bonyolult eljárási módon megoldható, de, de, de szerintem az nem életképes megoldás ebben a tekintetben. Nem használható megoldás, de a politikában nem lehet előre tudni Születhet olyan, olyan megoldás, ami, ami ide hangsúlyozom ismét, nem arról van hogy Navracsics szerint most kizárják Magyarországot az Európai Unióból. Végsz az Andorral való beszélgetésnek a, a, a rezümi az pont az ellenkezőjéről szólt. Igen, igen, közmegegyezéssel hozzá kell Andorral. Az, az, az a, a cím, Navracs és Tibor, nem fogunk kilépni az EU-ból. Az egy másik kérdés, hogy az EU aki, ki akarne bennünket onnan szorítani, ez majd egy következő beszélgetés lesz. Azt majd velem folytatja. Igen, igen, igen, igen, de erre veszé abszolút, abszolút így van. Én most is úgy gondolom, hogy nincs olyan szándék a magyar politikai elit egyik zugából sem, amely Magyarország kilépését szorgalmazná, vagy támogatná. Itt, itt most arról beszélek, hogy, hogy Nyugat-Európában, aminek uh, már holland miniszterelnök is, a nem egy liberális, tehát a liberális párcsalátok tartozó, Jobboldali liberális pártnak a vezetője, uh, amit ő mondott, az, az azt mutatja, hogy erősödik, vagy ismét hangot kapott az a vélemény, hogy ne a magyar kormánynál, Szabad szabaduljunk. A képes beszédet nem túlzásba véve két dolgot kérdeznék. Az egyik az, hogy mekkora kavics vagyunk mi az Európai Unió cipőjében? Azért, mert mert ha csak a reáliákat néznénk, akkor természetesen nem vagyunk olyan nagy kavics. A, a, a csakatokban, a döntésodatali eljárásokban tudunk kavics lenni önmagunkban, ahol közben egy konceptusabb kell döntést hozni. De ugye ez is egy szimbolikus, ez a vita is, tehát ez a, ez a, ez a konfliktus is egy alapvetően szimbolikus, identitáshoz szóló vita, ott, ott tudunk. Ott tudunk azért, mert Magyarország az elmúlt években kifeje kiépített egy olyan pozíciót, politikai pozíciót, identitási pontot más politikusok számára is, amelyik a mai az Európai Unió fő értelmezését, adó áramlatok mellett egy, egy alternatív magyarázat és, és jövőkére. A másik kérdésem az, hogy önnél van egy társasági életrendszeresen szombatonként, és engem oda meghív. És én elkezdek úgy viselkedni, ahogy Magyarország viselkedik az Unióban. Előbb-utóbb szembe kéne azzal néznem, hogy azt mondja, hogy fiala, négy szem lehet, hogy találkozunk, de társaságilag kínos vagy, én többet nem foglak meghívni. Előfordulhat-e velem ilyen? Előfordulhat, de azért hozzá nem, tennem, hogy az Európai Unió, Európai Tanácsülése azért nem szombatesti baráti társaság, hanem, hanem inkább egy munkáügy. Én ezt értettem, de, de természetesen én ebből tisztában vagyok. Igen, de egyébként előfordulhat. Tehát a baráti társaság nem tetszegy hogy... Én még az is, még az, azt is megengedhetik esetleg magunknak, hogy nagyon érdekes dolgokat mondasz, de annyira büdös a lábad, ne haragudsz, hogy többet nem kell a vendégségbe, mert itt le kell venni a cipőt és Tehát egy barátításságban bármi erőt volt, ülhet. de hangsúlyozom, ez egy más. Ez egy más típusú dolog szerintem. Az Európai Unió tagjának lenni, vagy nem tagja lenni az Európai Uniónak az ugye jól értelmezem az ön az egy minőségbeli más élet. Tehát nem arról beszél ön, hogy nincs élet az unión kívül, hanem hogy az unión belül, avval az összes problémával együtt, amivel Magyarország jelleg akarva akaratlanul szembenéz, jobb az élet, mint békében élni az unión kívül. Én úgy gondolom, igen, tehát, a, hogy akkor a 98-as Fideszre utaljak vissza, zsordán Orbán annak idején, 90 ben vagy 2000-ben külföldi tudósítóknak mondott, és tökéletes példája az újságírói manipulációnak egyébként, amikor ő azt mondta, hogy a, az elmúlt tíz évben megtanultuk, hogy az Európai Unión kívül is van élet, csak nem biztos, hogy megéri ott élni, ez volt az ő mondata, amiből ugye az jött le, hogy Orbán Bítór azt mondta, hogy az Európai Unión kívül is van. Én ő nem is akar belépni az Európai Unióba, ez nem volt igaz, én ott voltam ezen a beszélgetésen mind a mai napig nem igaz, mind a mai napig szerzettek neki hány de ez a megfogalmazás pontos. Van az Európai Unión kívül is élet, csak nem biztos, hogy megéri. Neki különösen nem, mi egy erőforrás, szegény, uh, Közlekedésünk dőladóan is kiszolgáltatott ország vagyunk. Én szerintem nekünk fontosak ezek, ezek az intézményi biztosítékok, mint amilyenek Egy utolsó kérdés, ami lehet, hogy nem megválaszolható, aztán találjuk ki, hogy hogyan találkozunk, mert Navras is elvonási tüneteim lesznek, a nép majd biztos félrejti, ő meg azt mondja, hogy, mint amit annak idején mondott, hogy fiala hagyjuk a homerotikus vonásokat. Szóval, hogy egy szó, mint száz. Um... Mennyivel lennénk szegényebbek, hogyha kívül kerülnénk? Illetőleg a kérdés az, hogy akik ezt a. Tehát ne, alapvetően az, csak a sok beszédben sok az alja. Azt akartam kérdezni, hogyha ezt konfliktusként éljük meg, ami most van a törvény kapcsán akkor van-e olyan, hogy valakinek igaza van, és valakinek meg nincs? Lehet-e kvázi ennyi árnyalat, ennyire árnyalatlanul kérdezni, és erre ennyire árnyalatlanul válaszolni? Tehát a törvény kapcsán valakinek igaza van, valakinek meg nincs? Van-e ilyen tehát, helyzet? Tehát, nem, hát tulajdonképpen azt kérdezem, hogy a Ruténak igaza van-e? Szerintem a Ruténak nincs igaza. Ö, és nem csak a, nem, nem azért, mert a rütjének azért nincs igaza, mert utána nem tud magyarul. Nem él Magyarországon, nyilvánvalóan nem ismeri a szöveget, vagy ha ismeri a szövegnek az angol fordítását, akkor sem ismeri a szöveg mögött meghúzódó fogalmazunk így, egy kulturális kontaktust, hogy ez is bármennyire is Na, hogy a mestert hangzik ez a meghatározás. És ebből adódóan, ahogyan, ahogyan mi sem tudunk megítélni, megítélni egy holland Törvény, ö, szövegének minden és következményét és politikai hatását Hollandiában, így a Rutte sem tudja a Magyarországi törvénynek a... a Oké, okay, akkor, akkor ebből egyetlen egy kérdés fakad, anélkül, hogy tovább e, akarnám húzni a rétestés. tehát amikor azt mondja, hogy komolyan kell venni azt, amit a Rutte mond, akkor ezt úgy mondja, hogy akkor is komolyan kell venni, ha egyébként nincs igaza. Persze. Hát egy befolyásos emberről van szó. Másrészt Hollandia az Európai Unió egyik alapító országa. Harmadrészt egy netto-beszütő ország, egy gazdag ország, negyedrészt az európai gazdaság egyik meghatározó ereje is Hollandia, ötödrészt liberális politikusként a pártcsaládja révén befolyást tud gyakorolni az európai vélemény klíma, ha lehet ilyen A alakulás tehát függetlenül, hogy igaza van vagy nincs igaza, oda kell ő rá, az ő véleményére is figyelni, mint ahogy, mint ahogy nagyon sok politikusére oda kell figyelni, függetlenül, hogy igaza van vagy nincs igaza. Innen folytatjuk. Óvatosan vezetjük. Kellemes, viszont, Kellemes viszont hallásra. Hát ez megint egy olyan mese volt, ami látja, önöknek nem tetszett. Én élveztem, miközben olvastam és írtam egyszer. Önök egy támogatott beszélgetést hallanak. Jó, tessék, jó Fia Fiala Jánosfők is, én horvát Csabát keresem, jó helyen járok. Fervusz, jó reggelt. De teljesen más a hangot. Hát, most ilyen. <gül> Rossz kedved van? Nem, nincs. Meleged van? Az most szerencsére nincs. Most csak 24. <gül> Ugye nem sokkal azután, hogy amikor te szerepeltél a múlt héten a reggelis tartban az azt megelőzően volt, hogy mi beszélgettünk, vagy azután? De az után? Szerintem az előtt Azt megelőzően, az megelőzően. Megelőző. Igen. Igen, mert hogy ugye én kérdeztem tőled az abban a beszélgetésben, hogy neked most a pártistségedből adódóan, ami alapvetően nincs, milyen viszonyulásod van a párthoz, és akkor abban azért visszafogottabb voltál jóval, mint ahogy megnyilvánultál a reggeli startban adott esetben Szakács László helyzetét illetően. Igen, hát egy az olyan, hogy viszonylag erős kérdéseket kap az ember, és arra meg kell tudni találni lálatulni. Nyilván amit, amiben fel voltam készülve, azt elmondtam, de nem voltam felkészülve, nem mondtam el, de azért azt nálad is kifejtettem, hogy nem ez a kedvenc kommunikációs tervata. Igen, de ezzel együtt olyasmit mondtál, amit aztán a szakács egy az egyben cáfolt, hiszen te arról beszéltél, hogy ő gyakorlatilag annak ágyazott meg, ami végül is bekövetkezett vele. Ő meg azt mondta, hogy hát ő ilyesmit egyáltalán. Azt mondja, a szakás László előre megtervezte, hogy kilép az MSZP-ből. Nem szakás Lászlóról akarok veled beszélgetni, annak meg ugye természetesen semmi akadálya nincs. Ugye itt kamerák vannak, és szeptembertől ugyanígy lesznek. Tehát szívesen vagy látva, és azt hiszem, hogy a kérdések és a válaszok azok alapvetően nem feltétlen azon múlnak, hogy rádióban vagy tévében hangzanak el. De még egyszer mondom, ez közben itt egy tévé. Én azért is örülök hogy átmenetileg szabadságra megyek, mert hogy amit előválasztás kapcsán az ellenzéki oldalon zajlik, és amit én abból láttatni tudtam a szó fizikai értelmében az emberek számára, az alapján nehezen tudtam volna a Párizsit ajánlani. És ebben az MSP az most nyakik benne van. Jó, azért annyit hozzá kell tenni, és pont azért igyekszem, amennyire lehet ennek a kommunikációját inkább, inkább elkerülni, hogy ez egy házi verseny. Tehát az előválasztás, ami az ellenzéki térfélem folyik, az abból a szükségszerűségből adódik, hogy egy jelöltnek kell lenni a Fidesz jelölt jelölt számára, mert eddig minden választáson azért alakult ki a Fideszes kétharmad, mert ez nem sikerült, és több ellenzéki versenyzőt az egy Fideszes De a házi verseny nem okarra nyilvánvalóan, hogy végletekig összevesztenek az ellenzéki szereplők, mert egy adott körzetben, és nem is a, a politikai pártok vezetéseire gondolok, mert ott ilyen kockázat nincs. De helyben gondolj bele, hogy amikor éles verseny, de hangsúlyozom, verseny zajlik jelöltek között, hogy ki legyen az, aki a fizetés e, ellenféle szemben győzelmet arat, ott e, azért sér, sérülések is fokoznak, sérülések is jöhetnek létre. Ezért fontos, hogy bizonyos kultúrák keretek között maradjon. Tehát igen, hogy nekem egy adott jelenségből mi a véleményem, és nyilvánvalóan nem tudok azonosulni, hogyha valaki a Coca-Cola helyett a perszi szállat, de tudomásul veszem a döntést. És mindig elmondod. De, de, fontos, de fontos, hogy a nap végén ugyanazért a közös dolgozunk, és ezért ezek, ha úgy tetszik, ilyen Házi terpottvárnak tekinthető legfeljebb. Hát mondott te, én, én, én, én, én aki ezt látom, én aki ezt elemzem kívülről, adott esetben nem kávézazban, hanem azokkal az emberekkel beszélgetve, akik rendelkezésre állnak, én azt tudom mondani, mint párterapeuta, terepe, pár de ha tetszik, akkor párterapeuta, hogy hát uh, horvátúr jelentős aggájaim vannak. És én azt értem, hogy neked az az elemi érdeked, hogy egyrészt azt mondjad, hogy én ezt eltúzzom, másrészt még inkább azt mondjad, hogy nekem nincs igazam. De ebben nehezen leszek meggyőzhető az alapján, amit eddig tapasztaltam, miközben kormánypártisággal nehezen lenne, lehetne engem megvádolni, de nagyon nehéz helyzetbe hozott az előválasztás a tekintetben, hogy érzelmileg azonosuljak valamivel, Amivel, ha nem azonosulok érzelmileg, akkor a magyar válogatottnak se tudok úgy drukkolni, hiszen a döntetlen az nem az én műfajom, a győzelem az az én műfajom. Meg foglak letni. igazad van, de eltúzod, És azt mondja, hogy akkor mind a két irányba adunk egy teljes lökést. Jó, figyelj, én egy fegyelmezett palivá váltam önmagamhoz képest. Másokhoz képest továbbra is fegyelmezetlen vagyok, tehát amikor itt volt Szakás László, akkor nem voltam rest, és a párt különböző prominenseivel beszélgettem az autómba, honnan nem tudtam kiszállni, mert hát nyilvánvalóan foglalkoztatnak ezek a kérdések, és aztán azokat a beszélgetéseketnek a tanulságait próbálom hasznosítani, a műsorvezetésemben, miközben ezek a beszélgetések nem a nagy nyilvánosság előtt zajlottak, és nem is hivatkozom rájuk úgy, hogy korábban megtettem, és nem tettem jól, hiszen meg kell tudni különböztetni a nagy nyilvánosság előtt folytatott beszélgetést a nem nagy nyilvánosság előtt folytatott beszélgetést, de aminek a tartalmától az ember nem tud eltekinteni, amit épp azért folytat, hogy, megy, hogy el tudja dönteni, hogy mennyire reálisan lát. Tehát próbáltam az egészet térben és időben elhelyezni. Nekem Molnár Gyula uh, története egy, egy, egy súlyos vereség a mindenki részéről, mint hogy azt mondják, hogy mind, a minden vállás két ember veresége. hogy több évtized után így legyen vége az ő sorsának, miközben ugye azt mondja, hogy ő erről soha nem fog beszélni nagy nyilvánosság előtt, az számomra egy, egy, egy vereség, egy vesztesség. Nyilvánvalóan számomra is, mert nekem a barátom is nagyon régóta van ez így. Ennek ellenére azt tudomásul kell lenni, hogy a politikában nagyon fontos elvek, ideológiák versenye mellett vannak emberi kérdések. Tehát egy politikus, amikor nem a, ezeket az általános ideológiákat tekinti maga előtt egyetlen célként, hanem mondjuk saját magára is gondol, mint vajjuk mindannyian gondolom saját magunkra, hogy pontosan hogyan szeretnénk a jövőnket előmozdítani, akkor egy politikus is a nap végén azért ember, aki szeretné, hogyha ő lenne az, aki, aki az ellenzéket képviselhetné bizonyos helyzetekben, és én ebbe megértem a politikus társaimat, akik az egyik konstrukcióban nem érezték magukat elég biztonságban, hogy ők hogy onnan meg tudják csinálni, és ezért egy másik választást tettek. Nyilvánvalóan ö, emberként ö, versenyzik bennem egy másik érzés is, hogy talán egy picit hagyta azt a konstrukciót, amit valóban 30 éven keresztül dolgozott, de ez mindenkinek az egyéni szuverén döntése, hogy hogy érzi, ö, hogyan tudja magát szuverén emberként is egyben tartani, és nem csak politikai értelemben. Jó, az előválasztás annyiban meg lett csalva, amennyiben annak bizonyos mérkőzései nem úgy bonyolódtak, mint ahogy az ember feltételezte, hogy kint lesznek az emberek a páston, és majd meg mérkőzni, és akkor majd lehet rájuk szavazni, hanem füstös szobákban, vagy nem füstös szobákban, de nem mások szem előtt bonyolódott. Ezt jobb lett volna megúszni. Én ennek a jelentőségét ma 2021. június 25-én tízes, tízes skálán tízesnek látom, biztos idővel el fog halványulni, a benne lévő emberek fájdalmát meg tudom érteni, és majd igyekszem nem egy folytában ezt felhordani. Azt kérdezem tőled, hogy te miért tartozol azon ritka ember, vagy állatfajhoz, aki úgy döntött, hogy inkább helyi politika, mint országos politika? Mert azért abban egyezünk meg, Csabba, hogy belőled e tekintetben 12, nem egy tucat, hiszen pont fordított szokott lenni a törekvés. Nálam sem ez volt a szándék eredetileg. Tehát én ószágygyűlési képviselőként kezdtem 2012 Akkor viszont sikerült egy olyan eredményt elérnem, és ezt a akkor jobb oldal, mert számító fellegvárban a másik szeretben, hogy az akkori elnök Mandó László ragaszkodott ahhoz, hogy a sikeres tavaci szereplés után legyen egy sikeres folytatás az őszi önkormányzati választáson és polgálás Ami ellen egyébként nagyon őszintén én sokáig hónapokon keresztül tiltakoztam, és kerestem magam helyet jelöltek. Akkor én rosszul látom? E, nem, nem látod rosszul, és én egészen addig ellenkeztem, amíg megválasztásom után szemben nem kellett néznem azzal, hogy az önkormányzati kormányzás a sokkal nagyobb lehetőséget ad bizonyítása a tekintetbe, hogy valamit jobban csináljunk, mint az elődeink a parlamentben. A, a munkánk az egy bizonyos szeletre tud korlátozódni. Valamilyen szakpolitikához kötödni, például a lakáspolitikát és a szociálpolitikát választottam, és amellett, hogy polgármester voltam, közel tíz éven keresztül képviseltem az építésügyet, lakásügyet a parlamentben és nyugodtan mondhatom, hogy abban az időszakban az ország egyik legmeghatározóbb ö, ilyen ö, politikával foglalkozó szakpolitikusa is voltam. De ennek ellenére is voltak ott sikerek, de a napi életben egy polgármester az annak az adott településnek a miniszterelnöke, tehát képes volt korábban, ma már azért kisebb a hatáskőre, képes volt akár az oktatási területén, az iskolák területén, az területén egy nagyobb ráhatást, tehát az emberek életének jobbítását célzó szél, ráhatást elér. Tehát ebben a tekintetben ki lehetett próbálni kicsibe, hogy milyen az, amikor az emberek nagyobb döntési szabadsága van, természetesen egy képviselőtestület élén, hogy a kerületi életét jobb irányom, jó, és, és én akkor szerettem bele az önkormányzati politikába, és akkor azért döntöttem úgy évekkel később, hogy akkor amikor választani is kellett, hogy akkor én a parlamenti munkahelyet az önkormányzatokat... Oké, de némi személyes ismerettel is felvértezve, én akkor azt jól látom, hogy ma fontosabb, vagy egy vágyotta pozíció lenne számodra egy főpolgármesterség sem, mint egy országgyűlési frakcióvezetés az MSZP frakciójában? Ja, hát ez biztosan jól látod. Azt kérdezem tőled, hogy az a kritika, amit tegnap megfogalmazott Gulyás Gergely a fővárossal kapcsolatban és a beszerzéssel kapcsolatban, az mennyire volt helytálló, mennyire nem, mondván, hogy a június 15-ei dátumot megelőzően egy nappal szülessen egy olyan döntés, amit a kormánypártok vitatnak, és amellyel kapcsolatban egyébként egy szélesebb körű konzultáció is lehetett volna, bár ami a döntés jogszerűségét illeti, azt nem vitatják a, a kancellár miniszter. Ugye ezeknek a villamosoknak a beszerzéséről van szó. A politikai pártal én az elmúlt 30 éves eh, politikai megfigyelésem alatt eh, nem találkoztam. Miután a kormányt hónapokon keresztül szólítattuk fel arra, hogy szüntessen már be bizonyos járványügyi intézkedéseket az önkormányzatokkal szemben, tehát hogy lehessen például testüléseket tartani az meglehetősen váratlan húzással egyik nap a másikra előzetes értesítés nélkül, konzultáció nélkül rendelte el, tehát így nem is lehetett azokban az egyébként folyamatokban lévő ügyekben előkészíteni mást, mint hogy a soron következő még éppen ebben a, ebben a speciális döntési struktúrában meghozandó döntéseket. Utána erre hivatkozni, hogy Miért nem elég felkészültek a, a településvezetők, városvezetők? Azért, azért a nem fog jöhet vitatkozni, volt, mert ugye nem, nem egy, egy önkormányzatnál lehetett olvasni arról, hogy elrendelte a polgármester a közgyűlés, de különböző személyes okok miatt, amiben a koronavírus éppen úgy jelen volt, mint az egyéb elfoglaltság, ami menet közben alakult ki, vissza kellett vonni ezt a lehetőséget, mert ugye a képviselők a lehetőség dacára nem jelentek meg. És így aztán a polgármester avval szembesült, hogy ha bár jogában állna valami, praktikusan egyelőre nem bonyolítható. Úgyhogy ebben nem fog fel vitatkozni. Azt kérdezem tőled, hogy a zuglói a uh, honlapon lévő interjútban az a mondat, amely úgy szól, miből tudja az önkormányzat finanszírozni az idei beruházásokat, Horváth Csaba, ezek alapján előreláthatóan ingatlan értékesítések adják, ehhez módosítanunk kell a költségvetést, ami várhatóan nem lesz konfliktusmentes. Hogy erről lehet-e bűvebben hallani itt ma? Igazából évekkel ezelőtt előkészített, sőt, már többször pályáztatott ingatlanoknak az értékesítéséről van szó, ami nem kell az önkormányzat napi működéséhez. Mennyire gazdag az nagyon... uglói önkormányzat ingatlanokat illetően? Nem mondanám gazdagnak az uglói önkormányzatot, tehát inkább, inkább, inkább egy átlagos középpolgár, vagy úgy tetszik középosztálybeli önkormányzatról beszélünk, tehát nem gazdag és nem szegény. Mennyiben családi fontos, ezüst, vagy mennyiben családi arany az ingatlan? És nagyon fontos ponthoz érkeztél el, hogy én úgy tekintem, hogy ez családi ezüst, de csak olyan esetben válunk meg a családi ezüstől, amikor ezt átlényegítve családi aranyát tudjuk változtatni. Tehát amikor az ingatlan értékének a befolyás utána egy másik ingatlan értéket hoz létre, ami viszont hasznos az ott élők számára mondok egy példát. Ha eladunk egy olyan üresen álló építési telket, vagy egy rossz állapotú házat, amit le kell bontani, tehát valójában az is építési tele. De Ilyeneket értékesítünk. És ebből létrehozunk például lakásokat, amikor eladjuk és építünk helyette lakásokat, akkor a családi ezüstből, ami nagyon szép fényes, de valószínűleg nem használjuk, olyan családi aranyát tudjuk változtatni, amit viszont használnak az uglójak, és pontosnak Ugyanezen az alapon eh, fogjuk majd az a zuglói tétre létrehozni a Bosnyák téren, mert hogy családi ezüstöket eh, kell hozzá összeszedegetni, amit nem használunk, csak vasárnapi eh, polidozásra szoktuk elővenni. Ezeket eh, összegyújtjuk egy aranytömbé, és abból fogjuk megvalósítani ezt a projektet, ami viszont minden zuglói számára fontos, és a napi, eh, a napi életéhez egy fontos eh, Többletet fog tudni hozzátenni új szakrendelővel, egy új piaccal és egy új e, hivatal intézésére alkalmas konstrukcióval. E, és egy új városi tér fogott létrejönni majd. Tehát így értem, és ez egy nagyon fontos vita az elmúlt 30 évről, hogy mit kell csinálni a régi értékekkel. A használaton kívüli értékeket, ha lehet e, hasznosítani, és abból létre lehet hozni valami annál értékeseteket, értékes ebbet, akkor szerintem ezt meg kell tenni az önkormányzatnak. Pont ez a függetlensége. Azt kérdezem tőled ezt az interjút folytatva, hogy hogy áll a bosnyák téri komplexum? A tervezést. Hát, igen, hogy Egyébként mindannak, ami egyébként, ugye így szól a mondat, a Városközpont tervei héteken belül készülnek, ennek itt kellene tartani, vagy a pandémia okán van csúszás, vagy késés, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés? Hát van, én azért egy évvel előbbre szerettem volna Aha. tartani, ennek nagyon komoly pénzügyi okai voltak, hogy belassult, e, és most ott tartunk, hogy közel vége a négyzetméter alapú tervezgetésnek, ugye nagyon fontos, amikor új intézmény alakul ki, a régieknek a funkcióján figyelembe kell venni, de lehet, lehetséges költség, és helytakarékos módon. Tehát ha valami korábban mondjuk 10.000 négyzetméteren működött, akkor nem biztos, hogy csak azért, mert korábban 10.000 négyzetméter volt, ugyanannyi négyzetmétert kell megépíteni, át kellett világítani négyzetméterről négyzetméterre, hogy az adott funkcióhoz mi az, ami ténylegesen szükséges, hiszen a XXI. században ezt újra gondolhatjuk, és ezt a munkát Közel egy év volt elvégezni az önkormányzat tekintetében, és a szakrendelő tekintetében, és a piasz tekintetében is. Tehát ez volt a leg, leghosszabb része a munkának. Eljutottunk odáig, hogy van egy koncepciótervünk, ami ezeket az alaprajzokat és praktikus megoszlásokat tartalmazza. Van egyfajta esztétikai látványtervi megoldás is ebben, és most kell kiírnom majd magára a kiviteli tervekre a pályázatot közbeszerzési pályázatot, és bízom benne, hogy őszel magánt a közbeszerzést a legkésőbb fél elején a közbeszerzést is el tudjuk majd indítani, és jövő évre már valamiféle bokhét a innemséget is tartozunk. Túl Csabával már átvettük egyszer, most te jössz de a polgármester mégis te vagy, hosszú ideje zugló együttműködésére vár a Máva francia úti helyzet megoldása érdekében. Ez egy durván két héttel ezelőtti, nem durván, pontosan két héttel ezelőtti hír, amely úgy végződik, a vasútársaság elkötelezett a francia úton kialakult helyzet hosszú távú megoldására, azonban az önkormányzat együttműködése és hathatós lépései nélkül ez nem lehetséges. Tó Csaba elmondta, hogy ez ebben a formában mérsékerten igaz, de azt kérdezem tőled, hogy ez az áldatlan francia úti helyzetet valójában mitől lehetne megoldva? Igen, ezt pont fordítva így, fogalmazott, én egy kicsit kerek Gyakorlatilag az ellenkezőik az ebben az állításnak, mi a más felvetésére tettünk egy írásos ajánlatot, hogy kiépítjük a térfigyelők kamerárendszert a francia út mellett, illetve a végig és ennek, a, ennek az ellenőrzését a rendőrségek közösen vállaljuk, ennek meghatároztuk a költség kereteit, és várjuk a már vállalatnát, hogy mm. jóvá hagyja. Úgyhogy, ahogy mondtam, pont van az igazság, de remélem, hogy rövidesen megoldódik, és napi 24 órában lehet majd fülöncsítni uh, azokat, akik ott bármilyen okay. illegális uh, De, de közben a... maguknak a garázsoknak a felszámolása, amelyek közül nem egynek, nem is zuglói tulajdonosa van, vagy bérlője van pontosabban mondva, uh, illetőleg amelyek közül számos, nem is garázs funkciót lát be, azoknak a felszámolása az hol tart, vagy hol nem tart? Alapvetően azért látom, hogy hol nem tart. Ez a máv ugye, tehát ez, mivel MÁV terület és már véleményekről beszélünk, amikor a varázsokról beszélünk. Nekünk erre sem ráhatásunk, sem kellő információ nincs. Mi az, amit most egy hosszabb szünet előtt elmondanál, ami zárszóként használható, vagy egy olyan eseményre hívja fel a figyelmet, ami a közeljövőben lesz, de amitről nem fogunk tudni beszélgetni, mert hogy Kejfejancsi lesz, meg más műsorok sem lesznek itt a 168 n Hát leginkább, amire fel szeretném hívni az uglóiak figyelmét, hogy noha közeleg a nyár és a kormány úgy döntött, hogy napokon belül minden korlátozást fölold, ami a járványjal összefüggésben eddig volt, azt kérem az uglóiattól, hogy ettől függetlenül nagyon óvatosan éljék a mindennapokat, hiszen nagyon rossz híreket kapunk az indiai vírus utánsal összefüggésben, ami komoly negyedik hullámot jelenthet és azért azt kérem, hogy felelősen gondoljuk végig, amikor tömegbe megyünk, amikor bizonyos, bizonyos tevékenységet végünk, hogy a járvány nem ért véget, és jó lenne, ha nem ez a nyárban az utolsó. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, hogy óvatosan a kormányzati, talán indokolatlan lazításoktól is függetlenül, amit persze meg lehet érteni a 40 fokos nyárban az emberek nem szívesen hordanak maszkot, nem szívesen tartják magukat távol bizonyos rendezvényektől, de sajnos még ez mindig itt van a nyakunkon, ezért fontos, hogy amennyire lehet, tartsuk csak ott a hátsó kisagyban azt az információt, hogy ennek még nincs végés, és figyeljünk magunkat, figyeljünk a szeretteinkre. Köszönöm, vigyázz magadra, zuglóra, a hozzátartozóidra, és szeptemberben találkozunk. Köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szia! Önök Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét egy által támogatott beszélgetésben. 061 911 168 Ez nem tetszik. Ez akár lehetne a one shot, one opportunity, de ez nem az. 1.911.168. Okay, nem hívnak, akkor meg hűsölni. Míg a nemes előtt, 911-168 először. 911-168 másodszor. 1 9 senki többet? Halló! Jó regelt! Jó reggelt! Ja, ja, én most elmegyek egy hosszabb szabadságra, és akkor kirakom így az ágynemüt, az, ahogy a szüleimtől láttam, szellőzni. Te is szoktál kirakni, szellőzni ágynemüt? E, hát nem kirakni, szellőzni, hanem, hanem úgy, úgy szellőztetem az ágyban. Tehát... Az ágyban? A okay. állítólagot nem lehet. Tehát beszélj valami nővel, azt mondják, hogy az ott ki kell rakni az ablakba. Hát ablakban nem szoktam kirakni, nem. Hát az nem úgy van, azért ha kinyitod az ablakot, és az ablak mondjuk egy fél méterre van az ágytól, és, és úgy, úgy, úgy fölvered a paplant, akkor azért, hát ha paplan van, akkor azért az... A közeli hozzátartozom, illetve két, az egy, egy volt közeli hozzátartozom, és egy életem végéig közeli hozzátartozom, rövidesen egy városban lesz veled. Wow. Wow. Igen, talán két héten belül. Hogyan lehet most közlekedni? Mert én elolvastam itt a rendőrség, meg konzul, meg minden. Én ki nem ismerem magam benne, bíz Én sem, majd lottózom, hogy én vasárnap hazamegyek, hazaröpülök, bízom benne, hogy a igazolvány elég lesz a belépéshez. Ugye eddig munkát kellett bizonyítani, és akkor simán behetett az ember. De hát, a most elég az voltás, igazán, mert meglátom, ez a haza felé. Hát aztán, hogy melyik országban, hol, éppen, kinek, mi az a teljesen például az is rejtélyes, hogy Spanyolországon miért léphet be egy angol vicciér nélkül, miközben hát egy csomó ország zárta Anglia felé a közlekedést. És egy nemes az túl teszi magát azon, hogy ezt nem érti? Mert ugye én ahhoz a nemeshez vagyok hozzászokva, aki ezeket nehezen teszi túl magát. Jó, hát ezek ilyen naponta változó szabályok... Jó, hát csak a, de közben, közben úgy külpolitika, hogy közben a hétköznapokat érintik. Sokkal jobban, mint két miniszterelnök találkozása, hiszen utazni mindenki utazik, te is. Ez kétségtelen, de hát én mondjuk odáig elmegyek, hogy belátom, hogy a spanyolok számára az angol turisták, vagy a német turisták, az egy külön, Hentítás, és az jobban érdekli őket, mint éppen mi van a balti országokkal, de szem az, mert már onnan nem nagyon jönnek turisták. Tehát ebből a szempontból ez eh, most túl Te a Hogyan a viszonyulsz napi... a balti turistákhoz egyébként, mert van a műsornak egy szereplője, aki önmagában a Baltikumot elvitatja, mert azt mondja, hogy Baltikum nincs az Oroszország. Te hogyan viszonyulsz ehhez a, ehhez a világértelmezéshez? Hát kicsit le vannak maradva a történelemben, de létezik egy ilyen értelmezés. Valóban létezett olyan, hogy Oroszországhoz tartozott e, a Baltikum. E, egyébként egy része meg éppen Németországhoz, Poroszországhoz. Tehát ilyen alapom Magyarország sincs, mert ugye hát Török birodalom van, meg Ország Magyar Birodalomban, van, aztán jó 19 valami, vagy 18-vel valami létrejött, de hát komoly talán. Valamelyik fapaddal jössz? Igen. A FAPAD az azt kéri, hogy valami oltási igazolvány számot írja A FAPAD nem kér semmit, nem, hát a papad fölhívja a figyelmemet arra, hogy mi az, ami kell, és azt mondja, hogy esetleg majd ezt még kérni fogják. Nálunk nincs hova, amit beírni. A... Ez azért Spai nagyon jó, amit mondasz, egy... mert ugye az itteni tapasztalat az arról szól, hogy az emberek felvértezik magukat mindenfélével, majd beülnek az autóba, ugye alapvetően az autóról van szó, és körbe csalinkázzák e, Nyugat-Európát, ahol az égegyat a világán nem kérnek semmit se. Ezt persze már csak utólag vallják be, hiszen előtte mindenki nagyon izgul, de hogy ez az egész ez úgy átláthatatlan, ahogy van, miközben mindannyian egy ilyen örkényféle mérgezett pogácsa vagyunk, hiszen honnan tudjuk, hogy mi lakozik bennünk, és hogyan fogjuk majd megfertőzni a portugálokat, a spanyolokat, a hottentottákat, és a nyetszeteket. Nyet, nyet, nyet, nyet, nyet, nyet, Igen, a portugálok a Lisszabont éppen lezárták, szóval, de ezt sem tudom, hogy ez most mit jelent, hogy Lisszabont lezárták, de Portóban mehetek, hogy akkor repülni nem lehet, vagy repülni is lehet, vagy kocsival beléphetek, szóval ezek ilyen, ilyen rejtélyes dolgok, nem tudom. és Szóval azért akkora nagy erőfeszítést nem teszek, hogy ezt most naponta átlássam. Üh, inkább az érdekes ebben, hogy, hogy politikailag ez, meg, meg hát államszervezésileg ez hogy működik, mint ahogy ugye a, az Európai Uniónak az ide vonatkozó hát, szerencsétlenkedése is érdekel. Mennyire van? politikai egy ide van pofonvágva senken. Mert gyakorlatilag nagyon. Ez attól szükség, hogy hogyan, honnan nézem. Persze, Tehát, úgy is, hogy, hogy elképesztő, hogy még mindig valami megmarad belőle. Elképesztő, hogy hát de tényleg, tehát elképesztő, hogy abban a percen, amikor valami javul, de akkor mindenki azt mondja, na, akkor most visszaáll. Tehát azért mégiscsak Schengen az alap, az a zéro, az a, az a, a vagy a nulla kilométer, kül, és akkor onnan indul ki mindig, de hát most akkor éppen ez a helyzet, hát akkor most ezt kell tenni, és ezzel, ebbe az irányba ezt veszem, abba az irányba ezt, veszem, az irányba, ezt de azért alapjában véve Schengen még mindig létezik. Tehát, és nem hogy aki nincs benne, az, az az kézzel lábbal kapálódik, hogy belegyen, benne, bekerüljön. Nem akar kérdezni a tegnapi evú csúcsról hallók. Figyelj, te feltételez róla, ami, ami bennem Nem, a, a, a sóhajtástra sem. gondoltam. a sóhajtást nem, gondoltam. nem, nem, nem. Hát az egész nyár van előttem a tekintetben, hogy, hogy, hogy az ember majd mibe fog beleütközni. Mert a következő kérdés az az lett volna, hogy Spanyolország állítólag jobban áll ebben, a, ebben az idzében, ebben a letölthető nyapajakorságban, mint Magyarország, ami még el se kezdte ennek a nem tudom, hol tart, mert ugye július elsőjétől valami digitális szar lesz, aminek következtében majd tudunk röpködni, mert a telefonodra applikálod, és aztán kész. A csillagos. Jó, ég. ez még itt sincs, ez még, még itt sem működik, még mindig nincs, vagy nem mindenki kapja, mert a, tegnap ö, ö, pont egy, egy Úrral beszéltem, aki, aki megkapta az oltást, viszont és van oltás igazolványa, de elektronikusan ezt se tudta letölteni, és utána ugye tegnap ünnep volt, mert San Joán, ugye a szent, és szent kíván éjszakája, ezért aztán nem is tudott senkihez fordulni, úgyhogy hát azt mondta, hogy nem, visszem a papírt, nyilván azt is elfogadják majd. Ő nekik egyébként, amikor belépsz, már régóta van, tehát hónapok óta van egy olyan elektronikus, tehát egy, ilyen, egy olyan elektronikus ilyen elem, amit letöltesz, és akkor ott ponton pontonként beírod, hogy amit kérnek, és akkor ezt elküldöd nekik, és ők azonnal visszaküldenek egy ilyen QR kódot, és ezzel belép Kis ezt a kutya nem ellenőrzi én már úgy értem, hogy, a, hogy az a kód rendben van. -e. Őlete nem a kódrendben van, hanem a, a mögött álló adatok rendben vannak. -e. Más kérdés, hogy általában a repülőgépe fölszállásnál engednot ellenőrzik. Mesélje, mi volt ennek, de nincsenek ilyen szándékaim, tehát hogy mondjam neked, ha van is kettőn között időnként egy-egy dologban nézeteltérés, nem váltam azzá, aki egyébként hozzátém, hogyha neked valami fontos, eddig sem voltál elzárva annak a lehetőségét, hogy beszél, hiszen ugye ezt mindig elmondom, hogy én beszélgetek vele, vagy te beszélgetsz vele, a nézőpont kérdése, és az, hogy egyébként az egyik felhozza a témát, és aztán a másik felhozza a témát, az teljesen magától értetődő, és ebben nem lesz változás. Mesé? Jó, nem, én inkább csak arra gondolok, hogy viszonylag kevés szó esett arról, ami, ami tegnap tényleg, vagy, vagy még ma hajnalig Tényleg nagyon fontos volt az Oroszországhoz való viszont. tehát itt az történt, és ez az érdekes, hogy, hogy azért az EU-ban mi úgy leszik, mégiscsak vannak meglepetések, meg úgy leszik mégiscsak még a nagyoknak is ö, oda kell figyelni, hogy a többiek mit mondanak, hogy a, a Merkel semakron a előállt azzal az ötettel, hogy Oroszország, ugye, persze, Oroszországgal, kapcsolva valamit tennünk kell, de hát most tárgyal ez a Biden az oroszokkal, mert Pucsinnal mi lenne, hogyha az Európai Unió is tárgyalna Pucsinnal, tehát mi lenne, hogyha mi is elkezdenénk egy komolyabb diplomáciát, Perce természetesen hozzá téve, és a másik oldal, hogy Pucsinnak mindent be kell tartani, ez akkor hova feltételek, de mindenképpen egyfajta, ha úgy tetszik, ajánlat Pucsinnak, hogy hát figyelj, hogyha tényleg akarsz felünk kárgyalni, akarsz felünk valamire jutni, akkor jó lenne, hogyha ezt, ezt betartanád. Ez egy konstruktív dolog, mert akkor ezen lehet vitatkozni, hogy betartottam, nem tartottam, mit tartottam be. Most ezt lesöpört a többi tagország érdekes módon, pedig hát Franciaország és Németország ugye a két legnagyobb, ez a tengely, amely itt meghatározza az EU-nak az irányát. És ezt nem fogadták így el, hát illetve nem teljesen söpörték le, de mindenképpen az, az hogy itt csúszárkodó legyen, az, az lekerült a napi rendről. És ezt a kettő, két nagy elfogadta, belenyugodott. Na most ö, ez azért, és akkor utána át, ö, hajókázom a, a magyar területre. Egyrészt ugye ez azt jelenti, hogy a Putyinnal szembeni kritika szembenállás. Az, az sokkal erősebb, mint az Európai Unión belül, mint azt akár a nagyok is fölmérték. És hát ez azt jelenti, hogy aki putinnal barátkozik, akkor az még jobban elszigetelődik. Miközben Magyarország totálisan elszigetelődött ugye ebben a, nem tudom, minek nevezzem ezt a törvényt, ugye nem akarom azt mondani, hogy homofób törvény, de hát végül is mégiscsak erről van szó mert ezzel a szemléletével teljesen elszegetelődött, és szerintem ezt, ebben a mértékben azért Orbán nem várt. Azt tudta, hogy valami szörőrműlésre, szóval az be is volt kalkulálva, valószínűleg pont erről szólt az egész, hogy őrdi föl Európa, és akkor megmutatjuk, hogy mi megint védjük a magyarokat, meg a magyar vírtust, meg mindent. Tehát azért ez egy kicsit több, mint amire számított. Arról nem is beszélve, hogy most először hangzottak el olyan, kifejezetten elhangzott egy miniszterelnök szájából, hogy hát akkor akár ki is lehet menni az Európai Unióból, az nem érdekelnek téged az értékei. Azért ez, ebben a durva formában így még nem hangzott el, és hát egy új helyzet van. Ráadásul taktikailag is egy rossz időpont, mert most volt az az időpont, amikor az Európai Parlament elkezdte nyomni, az Európai Bizottságot, hogy kérem, ott van a kezedben egy éles fegyver, ez az bizonyos jogállamisági kritériumok érvényesítése mindenfajta kifizetéseknél. Hát ugye most nagy ajándékot ad az Európai Unió ingyen és a tagországainak. És azt hatták, hogy hát ezt akkor adjuk, hogyha mindenki, aki ezt igénybe az betartja a uniós alapelveket, meg a jogállamisági alapelveket. És ezt ugye a magyarok elfogadták azzal a felkiáltással, hogy már jó, jó, de majd előadja jóval a bíróság, az Európai Bíróság és majd ez úgy is majd az úgyis is itt a választások után, és nem hát akkor van meglátjuk lesz. Igen, ám, csak most egyrészt az Európai Bíróság kicsit földgyorsult, úgy látszik, másrészt a parlament azt mondta, hogy itt van a kezetekben a fegyver, ha nem használjátok, akkor beperült téged, kedves bizottság az Európai Bíróságnál. Vagyis egy nagyon komoly szervezetek, intézmények közötti kötélhúzásba vagy erő összemérésbe csöppent bele az Orbán. Ez egy nagyon rossz helyzet, és ebbe jött bele ez az utolsó csepp. És ez, ez itten tényleg ma már, ahogy a, a, a angolok mondják, game changer, tehát ez megváltoztatja egy kicsit a játék egész menetét. Nem mint hogyha ez fontosabb lenne, mint az összes többi probléma, amiben Magyarország szembe került, csak egyrészt ez, az, ez a legutolsó, ez, ez a nagyon, nagyon nyilvános, nagyon-nagyon látható, ugye ez az a bizonyos identitáspolitizálás, amit Orbán annyira szeret, és szívesen is csinál, és, és ezzel próbál hát, Magyarországon euh, politikai tőkét kovácsolni, csak az a baj, hogy máshogy is ez az identitáspolitizálás megvan, más előjellel, és ott is fontos, hogy csak egy nyugat-európai politikus nem engedheti meg magának, hogy ezt szónékül eltűrje. Tehát nem csak arról van szó, hogy ő személyesen mit gondol, meg politikailag van a vélem, hanem nekünk kell is számolni kell azzal a társadalmi nyomással, és támolni kell most már ugye az Európai Parlament nyomásával, és és, és. ezek mind összeadódnak, és a végezetmény korábban még soha nem volt ennyire elszigetelve, senki nem áll ki mellette, még azok se, akik titokban úgy, úgy egyetértenek vele, de hát ez most nem, egy, nem az a hely, vagy az az időpont, amikor népszerűséget lehet szerezni homofóbiával. Igen, hát én ma már egyszer erről beszélgettem a Navracsi aki egyszerre adott igazat ide, meg oda mondván, hogy azért a, a reakciók sebességét tekintve nem biztos, hogy a sebesség és a tudásanyag mindazzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban megnyilvánulnak, az fennáll, ugyanakkor komolyan kell venni azt, ami elhangzik. Én nem hallottam a Navracicsőt, de hogyha arra utalt, hogy ezek nem is olvasták a törvényt, meg nehez tévedés olvasták. Tehát ez, ez, ez az érvelés, hogy, hogy nem tudják, miről beszélnek, csak már megint nyomják ráhácsot, ez, ez nem. Egyébként ezt azt aztán a, a bettel a luxemburgi miniszternek, aki amúgy személyesen érintett, azt mondta, hogy ő bizony első betétől az utolsóig végigolvasta, Elfogadhatatlan. Egyébként mindenki ezt mondta, hogy elfogadhatatlan. Tehát azért olyan nincs, hogy mindenki az autópályán e, rossz irányba megy, csak mi megyünk a jó irányba. Tehát e, mindenki szembe jön velünk. Ezt, ez az a dolog, amit így ebben a formában kimondva elfogadhatatlan, akár mit mond erről a navlat is, és akár mikor mondják ezt. Ez, e, én igazából azt Jó, hát nem értem, én beszél, hogy... hiszem, ha látom, tehát azért én már tapasztaltam olyat, amikor a tudásanyag az nem volt meg, de a vélemény meg volt. Tehát azért egy párszor volt Magyarország úgy kimpadon, hogy miközben én is azt gondoltam, hogy rettenetes az, ami itt van a tudás közben, ami alapján bírálták az országot, az olyan mértékű. Na konkrétan volt. mire gondolt? Hát a szárjentéli jelentésnél egy sor elem volt, amiben tárgyi tévedések voltak, de még egyszer mondom, a szellemét tekintve értettem azt, hogy mi zajlik. Benne... Na jó, a szárjentéli jelentés tárgyi tévedéséhez, nem tudom, emlékszel az örkénynek a, a egyes igekötők helytelen használhat a Sztálin munkáiba című bátor ugye, ugye a tanulmányt, mindig be lehet valamibe kötni, de hát, ahogy te mondtad, az egész szelleméről van. A Szerzentini jelentéssel tartalmilag végül is nem volt semmi baj. Ez most nem azért mondom, mert, mert egyet értek vele, vagy nem ért, hanem, hanem mert végig szávaztam. Lehet, hogy voltak olyan pontok, ahol, ahol 20 kiló helyett 25-ről volt szó, de hát az a, azokat, amik esetleg tárgyi tévedésekben, azok nem érintették a lényeget. Tehát euh, én, én, én nem hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy én, én inkább arra gondolok, hogy, hogy az Európai Unió nagyon sokáig pont fordítva történt. Tehát nagyon sokáig pont abból indul ki, hogy talán nem értem. Talán, talán azt mást jelent Magyarországon, talán másképp politizáltak. Egyszerűen sokáig nem tudták, hogy mi ez a bogár. Nézegetik, nézegették, nézegett, nem volt benne a, a, a, a határozóba, a faj határozóba, hogy ez micsoda. És, és nagyon lassan esett el a tantus, tehát viszonylag lassan jutott el odáig az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió a többsége, hogy itt azért igen, ez az, aminek látszik. Tehát nem arról van szó, hogy itt valami, valami furcsa dolog van, de hát ők így fogalmazzák meg. Hát, ugye tipikus példa mondjuk a média médiatanács, ugye? Lehet azon vitatkozni, hogy hogy, mi, hogy, vagy ez, hogy hogy létre, mint, mint kérnétek. de hát a gyakorlat megmutatta, hogy a tanácsnak az a funkciója, amitől féltek, hogy lesz a funkciója, és ami miatt olyan módon alakult ki, ahogy kialakult. Ez idő kellett, persze. De ma már ezen azért nem, ezt nem mondja senki készségbe, és én azért nem besülném le az Európai Unió ö, haparátusának, a bürokráciának a szövegelemző képességét. Okay, Ezek de ugye ez a mostani törvény is elsősorban az áruk szabad mozgásával kapcsolatos kifogás kapcsán merült fel, hogy ennek jelentősége van, hiszen egyébként a tagállami hatáskörök azok változatlan fennállnak, ám az Unió ezt pillanatok alatt egy olyan területre is vonatkoztatta, ahol már uh, otthonosabban mozog. Uh, Nem, ahol könnyebb ahol könnyebb paragrafus szerint hát er lépni. Er erről van szó, mert egyébként uh, ugye azok a viták, amelyek köztünk vannak, az ugye egyebek közt abból is adódik, hogy az ember tapasztal minden oldalon egy olyan érzelmi töltöttséget, amely érzelmi töltöttség bennem is van, de abban a pillanatban képes vagyok a másik oldalára állni, mert itt objektívan már, tehát objektívan már réges-rég senki nem jár el, és e tekintetben átmenetileg hosszú időre az Orbán teret nyert, hiszen ezek az érzelmek, ezek ma Ma, nagyon sokszor előtte vannak az értelemnek, ami pedig a valós helyzetet illeti. Ott állandóan viharfelhők vannak, de ezekből a viharfelhőkből még egyetlen egy olyan vihar nem fakadt, amit egyébként Magyarország ne jött volna túl. Tehát, hogyha utólag megkérdeznék az Orbántól, hogy neki az volt-e a célja, ami most van, akkor könnyen lehetséges, hogy azt mondaná, hogy nem, de végül is ahogy alakultak az események, 2021. június 25-ig az neki nincsenek ellenére, mert amit el akart érni, azt elért az összes többi meg az Oszti Jónapot kategóriájába tartozik. Igen, az egy másik kérdés, hogy de... ez az Oszti Jónapot kategória súlyosan tudja mérgezni az emberek hétköznapjait, és ettől nem lehet eltekinteni, és rossz dolog, hogy egy ország miniszterelnöke egyébként erre nincs tekintettel. Na most itt két dolog van. Az egyik az, hogy ez az Oszti ma már ma már nem Oszti Jónapot. Tehát azért lassan-lassan év lassan alatt összegyűltek olyan törvények, olyan szabályok, hát például amit ő is nem volt elfogadni, és azt hitte, hogy a kompromisszum az ugye majd elég lesz, hogy a jogállamisági kötelezettséget nem nem akarta bevallani, vagy betartani. Hát ha, ha, ha, ha itt csak simán paragrafusokról van szó, és nyilván erről van szó, és, és a, és a bírósági döntésekről van szó, akkor ha, ha ő olyan biztos lett volna a dolgába, akkor azt mondja, hogy persze, persze jogállam vagyunk, miért ezt meg, de nem akarta. Ez az egyik. A másik, tehát magyarán van egy éles fegyver, amit lehet ellene használni, és ott nem most jó az éles fegyver, hanem akkor nincs Zsozsó. Ez az egyik. A Én másik eleg, pedig, hogy, helyzet, Tehát ez egyelőre csak be van ígérve, permanensen, de még egyszer se formálja. De, ez a, he de ez, a ez a vicc, hogy ez a helyzet már január 1-e óta ez van. Értem, de... Mond, és van egy szóbeli ígér... De most egy olyan pénz, amit nem kaptunk szó... meg a jogállamiság hiányára való tekintet. Hát egyrészt egyrész nagyon, nagyon sokszor volt olyan pénz, amit nem kaptunk meg, kötelezettség eljárás. De az egy másik történet. Nem, hogy hogy nevezem, az mindegy. A, a jogállamiság is egy kötelezettség. Szegési. Az a, rendben a, van, az egy új kategória. Köszöntekintették. E e minden a jogállamisággal kapcsolatban meg ugye az a permanens gond, hogy ez jelenleg egy politikai kategória, amit magászok próbálnak konkrétumokra váltani. Ne, hát ezt mondom, igen. Hát jó, hát minden jog valamilyen szó, szinten politikai kategória, valamikor az volt, aztán jog lett belőle, és, és innentől kezdve elfogadjuk. De. Ez egy, egyrészt ez egy új helyzet, tehát akárhogy nézem, itt most van egy, egy fegyver, ami, és, és, és van egy jogi helyzet, ami lehetővé teszi, hogy azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretne, hogy számon kéne, a számon lehet kérni, és ehhez képes van egy szóbeli ígéret, vagy, vagy egy, akár le is írt ígéret, de, de nem jogi erővel bíró papír, hogy ezt majd akkor fogjuk csak alkalmazni, hogyha az Európai Bíróság rámondta, mert akkor majd megvesz neked, ez nincs ott a papíron, már a választásod nyerv, és akkor téged ez már nem fog érdekelni, és hát utána persze megint kínos lesz, de hát azt majd meglátjuk. Ez az egyik, ami, ami, ami, ami új, hogy, hogy pont ezt az ígéretet veszik most tűz alá, többek között az Európai Parlament, de nem csak az Európai Parlament, a tagország, és még egy, amit mondtál, ez az érzelmi dolog, most először egy olyan érzelmi pontra csaposott rá Orbán, ahol egyszer csak mindenkinek fölorgattak az érzelmei, amelyek korábban nem érzelmi alapon mentek, hanem ilyen, ilyen jogkövető, meg ilyen, ilyen bürokratikus alapon. És, és ez, egy, ez az a harc, amit ő úgy szeret Magyarországon csinálni, de amelyben nemzetközileg pont úgy, hát, és real, mint ahogy esetleg Magyarországon nyerésre. És most az a kérdés, hogy, hogy melyik a fontosabb, és hogy az egyiknek az ereje, az, az überolja a másikért. Mert lehet, hogy ő neki Magyarországon ez jó fog jönni, hogy már megint megvédi a nemzetet olyasmitől, amit ránk akarnak erőltetni, és ezt esetleg el is tudja hitetni a magyarok nagy részével, vagy a saját táborával, teljesen mindegy. De olyan nagy a kollaterális veszteség külföldön, amit már nem biztos, hogy, hogy szívesen vállal, arról nem is beszélve, hogy ugye csepp, csepp, csepp, és ezt csak betelik a pohár. Ezt mindig mondják, és, és sohasem értük el, de van valami, azért én, én azon elgondolkoztatom, hogy föláll egy Rutte, egy, egy, egy holland miniszter, és azt mondta, hogy kívül távas, tágassa. Most mondhatod azt, hogy ez, ez csak egy duma, meg ez csak egy érzelmi, igen, de ez egy ez valahol egy politikai tény. Okay, ez, ez most Így lett illet szerkezetű a beszélgetés, hiszen reggel én ezt szegeztem szemben avras és Tibornak, ha meghallgatod, vagy megnézed, tapasztalni fogod. Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, ha itthon vagy, akkor találkozzunk, a kintiekkel valószínűleg fogsz találkozni, és most hirtelen ennyi. Csokollak. Oké, okay. hívjál, ja, viszont hallás. Hát ennyi volt. Nemes Gábort hallották. Van még 250 másodperc, de ha nem telefonálnak, akkor csak 9 óra 3-ig, mert az 12. Én most arról beszéltem, hogy ebből a feldolgozásból mennyi van még hátra. 061-911-168 először Attack, Thursday, never back. It's Friday, I'm in love. Jó reggelt! Jó reggelt, tagányi vagyok. Hát Ciala legyen nagyon szép, mert a politika mentes, és sok vidámságot kívánok. Kölcsönöse Minden jó! Önnek is köszönöm szépen, kedves tagányi! Is Friday. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fél a úr! Köszönet az egész évadért, és részemről visszavárom. Jó. Hogy nyaralásod, hát pedig... jópi enés. Jó, várja be Igen? a június 1 vagy válaszoljon az e-mailre. 061-9-111-168 Először 061 111 168 Másodszor 061-9-111-168 Komolyan veszem a 9 óra 3 percet